Nećemo još početi, ćemo stisniti snimanje Jel me pratite? Znači, glavni problem s ljudima koliko ja vidim Je što nemaju znanja I zato i pismo kaže Moj narod umire jer nema znanja Znanje je ogromna potreba kod ljudi Znanje o čemu? O svemu ja kako vidim ljude prosječnog čovjeka, ovo ne govorim iz neke uzvišene pozicije, nego iz njihove pozicije. Ko, kralj koji je svišao buka prosječko djelo i vidio koliko su bjedi njegovi ljude. Znači, ja se ne postavljam iznad poziciju, nego među ljudima. Meni dođe za zaplakat. Evo, mi samo zagrijavamo atmosferu. Marija Perić. Ljudi ne znaju ni odakle su došli, ni da ni kak doći tamo, ni zašto su tu, ni što je ovo nema pojma o ničemu, žive iz dana u dana, žive Jedva čekaju večer, na večer, jedva čekaju jutro, kako kaže pismo I umeđu vremenu su nesretni Da li je to istina, sasvim izvjesno jest Ali ja vam moram reći da to nije moja stvarnost, ja sam presretan Presretan u svakom pogledu Meni je, kako pismo kaže, psalam 117, drugi stih Silna ljubav njegova prema meni, ja je osjetim, znam Sasvim izvjesno, ja znam da njegova ljubav prema meni silna I ja osjetim tu ljubav, ja sam silno ljubljen od oca koji je ljubav Kad si ti silno ljubljen, pun si ljubavi, možeš drugima davati ljubav Sa posljedicom da su ljudi oko mene u posebnoj sferi ljubavi, mi se jako volimo Moja najbolja prijateljica kaže dok me drži za ruku i plaće, ja bi dala život za tebe To je posebna ljubav biti okružen ljubavi davat, ljubav biti u svjetlost Znat odakle si, zašto si tu i gdje ideš i kak došli do tamo I iš prema tamo i stalno si sve bliže tamo što te čini sve sretnim i mirnim Sve osvjetljenim, punim snage Jeste ovo vi ikad čuli da vam neko ovako govori? Zašto? Reče, za, za, zašto mislite da niste nikad čuli? Ja ću vam odmah reći zato što ne znaju što ja znam Jer da znaju što ja znam, onda bi hitali k istom cilju Jer istina bi osvijetila put I ono što je na kraju puta je veličanstveno Ja vam moram nešto ne treba vam dodatni stimulans Hitaš kaže, Pavle, svom snagom, ne okrećeš se nazad Jer ono što je ispred tebe te osvojilo Osvojilo Cilj je takav da te osvaja, pljeni, obuzima Ja vam znam pokazati taj cilj Ovo su sitne stvari o kojima mi sad pričamo Ovo je po putu, ovo jako pomaže Praktične stvari, nužne stvari Ali jednom kad steknete veliku sliku Sve stane na svoje mjesto i čovjek se umiri Znanje je ono što treba ljudima Narod umire jer nema znanja Mi smo govorili drugog dana koliko je važno zna da je volja našeg Otca Nebeskog Da sva njegova djeca budu zdrava to nije opće znanje, to nije opće znanje Nažalost, nije opće znanje, je tako? Kako ćeš doći pred oca kad ti imaš osjećaj da njegova volja da ti umreš od raka mozga? Kako ćeš ga pitati da te ozdravi kad si u strahu da će te još dodatno pogoditi sa, sa, sa kopljem u glavu a ga pitaš nakon što ti je on dao rak mozga raspadaš se pred svojom djecom da ćeš još dobiti šak u glavu kako ćeš doći pred njega odvažno, kako kaže molitva Da dođemo odvažno pred njega S pouzdanjem da ćemo dobiti to što tražimo Trebati znanje Nije svejedno se u istini ili u neistini Nije svejedno Ljudima je postalo svejedno Uzimaju cijeli paket i opet su neposlušni pismo i zato propadaju Pismo kaže Prvim Solunjanima peto pogledaju stihovi 19 do 21 Proroštva ne trnite Sve provjeravajte Da li sve u hrvatskom jeziku uključuje sve ja mislim da je Sve provjeravajte Znači sve i svakog sve što govore Kako se to pa Po odnosu na ono što piše gdje piše u pismu Sve provjeravajte, dobro zadržite Svake se sjene zla klonite Ja ne vidim da ljudi sve provjeravaju Da dobro zadržaju, da se klone svake sjene zla Ne, ja to ne vidim Ja vidim da oni skrivaju zlo da im je svejedno što je istina, što je neistina I onda se čude zašto im ne ide Isus je rekao, ja sam istina, On nije rekao, ja sam neistina On je rekao, ova istina ukazuje jedini put koji vodi u jedini život Zoe, božanski život U sjedinjenju sa Bogom Ocem, On u nama i mi u njemu Ivan 14.6 je li tako rekao Isus? Ja sam istina. Nije rekao ja sam neistina i sve. Jedno je neistina, ili je istina? Mislim, mora vam biti jasno da dvije suprotne, suprotne izjave jedna drugu pobijaju. Ne mogu oba dvije biti istinite. Ja vidim da ljudi ne razumiju temeljne principe logike. Ne mogu dvije suprotne tvrdnje oba dvije biti istinite. Nikako. Ili je, je istina ili neistina? Ivan 18.37 Ja sam došao svjedoći za istinu. Ja sam došao sjedoći za istinu Drugi prevod kaže Ja sam došao dokazati istinu Nije svejedno je se u istini ili u neistine Nije svejedno da li je volja Boga našeg oca Koji je inače gospod koji nas iscjeljuje Da budemo zdravi ili da budemo bolesni Jer mi dolazimo pred prijestolje slave I tražimo od njega ono što nam on rado želi dat I s obzirom na to smo uvjerene da primamo to što tražimo je ima išta logičnije Ako mi hoćemo što On hoće da njega ništa ne sprečava Da mi to primimo od njega ni jedno dijete koje dolazi majce Pitat ono što majka zna da djetetu treba I djete zna da u potrebu Neće mu to uskratiti Nema nikakve prepreke Ovo je pouzdanje koje Znači pouzdanje stanje koje u našem srcu Koje mi imamo u njega U njega od kojeg primamo ono što trebamo Da ako tražimo bilo što Bilo što Bilo što što god Najljepša hrvatska riječ. Štogod Ako tražimo što god Od njega On nas uslišava Ali ako tražimo u skladu s njegovom voljom Zato Moraš imat znanje o njegovoj volji Kršćanin ne moli Ako je tvoja volja On zna Božju volju On zna Božju volju Ako se nije potrudio pročita pismo kojem Božja volja jasno otkrivena Spada o Efežane 5.17 među lude ne budite ludi, nego mudri, spoznajte koja je volja Gospodnja. Pavle se moli za crkvu Kolosima, da ih on ispuni sa potpunim poznavanjem njegove volje. Epignosis. Točno poznavanje. Točno poznavanje. Zašto se to Pavle moli Duh Božji kroz njega? Da bi imali spoznaju. Da bi imali mudrost, kako to znanje pretoči u živo djelovanje. Dobar večer, u ime Isusa Krista, Drago mi je Svijek. Bog, sjedite. I da bi mogli živjet živ, život dostojan gospoda I ugodit mu u svemu Ugodit mu u svemu Ja sam si dao zadatak na početku svog hoda s Kristom Njemu ugoditi u svemu Meni vam je odma bilo jasno Da je to osnovni uvjet života s Bogom Da vršiš njegovu volju Da vršiš njegovu volju ja meni je, meni je to onako blještilo iz pisma, blještilo. Jednostavno mi je to odma bilo jasno, ja sam si dao zadatak volju božju vr vršiti. Evo me u svitku knjige piše o meni, o meni piše, ova knjiga za mene napisana. Piše o meni. Bože, Došao sam vršiti tvoju volju, to je to je pismo koje govorio Isus, al govorio sve namer Pavel citira psalme. Bog, to su Hebreji 10 stihovi 7 i 9 Znači Isus naša mustra rekao Ja nisam došao vršiti svoju volju Nego volju ono koji me posla Ivan 6, 38 Ali mi znamo koja je njegova volja Jer vidimo Isusa koji je savršen Izražaj njegove volje Ne smije biti dvojbe u našem srcu Kad budemo zadnji dan došli tražiti od njega Što god ako je to što god u skladu s onim što je on u pismu objavio, da je njegova volja. U među ste to trebali doma pogledati, pozabaviti se s time, jer vi ste potrebiti. Ja mislim da jeste, koji ste došli većina. Prema tome, na vama je koliko ćete se vi ozbiljno s tim pozabaviti i vi se upozna s Božjom voljom. Jer ako znam koja je njegova volja i tražim u skladu s njegovom voljom, on ne smije podbaciti u svoje riječi jer onda on podbaci, onda je Bog lažat. Ali on nije lažac, on je vjeran. On je vjeran. Ponovo 117. psalam. Kratak, sladak, dinamitan. Hvalite Boga svi puci, slavite ga svi narodi jer je silna ljubav njegova prema nama i njegova vjernost traje do vijeka, za zauvijek. On je vjeran. On je vjeran, to znači neće nas iznevjeriti. Znači, neće nas iznevjeriti Kad je jednom nešto rekao To je to, amen, sigurno će se dogoditi Mi na tome stojimo Znamo njegovu volju Znamo da ne laže Znamo da je vjeran Ispuni svako svoje obećanje I znamo da ako smo njegova djeca A jesmo ako smo u Kristu Isusu Da imamo sve ono što je on Toliko milostivo i krvlju plaćeno Osigurao za nas na križu to je jednostavno, ovo si čovjek mora u duši riješiti Ovo je osobna stvar za život Mi smo svakodnevno u nekoj potrebi Zato nas oni stavlja u takve situacije Da bi vidjeli koje su nam potrebe, osvijestili Tražili kontakt s njime, uspostavili što bolji odnos Jer to je cilj Svaki novi problem prepreka je prilika Da prevladavajući prepreku uz njegovu pomoć Još više dođemo bliže k njemu I da se još više sjedinimo s njime Da on sve više uđe u nas i mi u njega Što je krajnji cilj ili prva ideja Tražite Do sad niste ništa tražili Tražite Tražite I dobit ćete Da vaša radost Bude potpuna Ja moram reći isto sa, sa, sa tugom na srcu Ja gledam ljude oko sebe Nema radosti Nema radosti Nema mira Mi smo danas bili u crkvi Niko se nije nasmio Niko se nije nasmio. K'o da sam nas provodožio? Pa ljudi, moji velike nam stvari Gospod napravi. Velike stvari. Zato smo radosni. Zato smo radosni. Zašto? Jer nam velike stvari napravio sigura sudbina i veličanstvena koju je on nama pripremio. Mi se trebamo radovat, kako Petar kaže u prvoj prvo poglavlje osmi, osmi stih, radošću neizrecivom i slavnom. A ne to crnili non-stop. Očito su krivo podučeni ti ljudi Jel' tako ili nije tako? Mora bi tako Ali to vam niko ne može doći I vam posud po glavi kozije zdan u prašinu I vi ćete se sad pretvoriti iz, iz koze u ovcu To ćete si mora sami napraviti dati si truda Mjera kojom mjeriš ćeš biti izmjeren To vam je koju u školi Ja ne znam da li itko toliko bedas da misli upisao fakultet I onda misli da će netko drugi učiti umjesto njega a onda mo ga je bolje ne upisat Mislim, ne računamo u iskvarenom sistemu Iskvarene ljude koji onda primaju mito, Ali to vam se ne računa Onda nemate nikakav zadat Nic ste nešto dobili Vi ni država Samo gubite svi Jer ne pratite To vam je isto tako i ovdje Isto tako i ovdje I onda kaže ne radi Radi, radi Kak ne bi radilo Potrudi se pa će radi sve više Znači, osoban interes se traži. I onda čovjek grize, onda mu je stalo. A mislim, sigurno vam je svima u životu do nečeg bilo stalo, je tako? Mislim, ne znam da li, mislim, najjednostavniji primjer kad se zaljubiš u nekoga, ali ono... Stalo ti je do nečeg, hoćeš to nešto sebi, za sebe osvojiti, je, li, je li tako ili nije tako? Pa misliš o tome. Pismo kaže, to smo čitali prvi dan Ako ti hoćeš da ti ta riječ To su mudre izveke četvrto poglede, stihovi 20-22 Ako hoćeš da ti ta riječ bude život Znači opet riječ život, zoe Božanski život Izdravlje svem tvojem tijelu Ili ozdravljenje svem tvojem tijelu Ili medicina za sve tvoje tijelo On ti je dao uvjete sina ili kćere, kćeri važi za kćere Pazi na moje riječi Prigni uho svoje mojim besjedama ili razlozima Ne moj se pravi pamet, nego vidi zašto ti ja objašnjavam da je tako Nikad ih ne ispušta iz očiju, pohrani ih sred srca svoga Sred srca svoga imaš ono što najviše voliš Kak ćeš znaš što voliš, pa ustati onostap o tome, govori i u tom pravcu ideš Kak znaš što pas najviše voli? Pa vidiš ga točno u kom pravcu ide. Kak znaš što mačka najviše voli? Ja znam točno što mačka voli u sobi. Znam točno što miš voli, e takvi smo i mi. Životinje u svjetom pismu označavaju našu temeljnu prirodnu karakteristiku s obzirom na ljubav. Točno znaš kakva je čovjekova vladajuća ljubav. Je tako? Što mu u srcu o tome misli non-stop, kad ga nije strah da će nešto izgubjeti o tome i govori Ali ide u tom pravcu Točno znaš u kojem pravcu čovjek ide I možeš točno predviditi da li će mu se dogoditi Jer jedan je pravac u kojem se stvari događaju Kaže Isus, a vi sad znate put To je Ivan 14.6 A vi sad znate put Kaže u drugom stihu Ja sam vam šao pripremio mjesto Ja znam da Isus meni pripremio fantastično mjesto Sigurno je tamo gdje Jezus pripremio, mjesto opasna veselica I sad vi znate put, onda ga pita ovaj Toma Jeli li, Isuse, a je put? A On kaže, Ja sam put Ja sam put tko ide ovim putem, On neće sa svim izvjesno hodati tame Neće hodati tame ja sam, evo, ja vam, evo, ja vam opet malo, iskreno, stvarno, čista, zdrava, seljačka logika Ja sam sebi dao za zadatak, na početku vršiti njegovu volju i hodat za Isusom Kristom. To ispada svjetsko čudo u današnje vrijeme Svjetsko čudo A to je 1 i 1 su 2 Znači čak ni 2 i 2 su 4 Je tako ili nije tako? I onda mi se čudimo zašto nam se stvari ne događaju. Kako će nam se događaju? nam se točno stvari koje smo si organizirali. Točno. Jer zakon jest taj. da mjera s kojom mjerimo ćemo biti izmjeriti. Zakon jest taj. To je Job 3.23. Ono ček sam se najviše boja. To me snašlo. Što me snašlo? Ono ček sam se najviše boja. Zakon jest obrnuti u Marku Prvo, 11. pogled, danas ima to razrađiva Zakon vjere, 23. stih Ako kažeš ovoj gori Da se baci u more I u srcu ne posumnjaš u to što si rekao Nego vjeruješ u to što si rekao Bit će ti to što si rekao To vam isto samo brnutom u Jer je zakon isti Znači, treba vam početi govorit prave stvari Koje stvari? Pa one koji se slažu s riječ u Božem. Zašto? Što će nam se onda događati Ono što nam je Bog osigura To se zove blagoslov Vrlo jed <clears throat> Vrlo jednostavno Staviš na probu Znači, da, do sad smo govorili O riječi Božje I govorili smo O tome koliko je ona istinita i koliko ona ne može podbaciti, ono smo zapisali, na tome stoji naša vjera, znači temelj za vjeru nisu osjećaje, žmarci, komarci, mišljenje nekih učenih ljudi, nego ono što piše tamo, i zato sam ja toliko puta ponavljao onih sedam velikih istina i posljedišnjih sedam još većih praktičnih istina, pa ću ih sad opet ponoviti, na njima ćemo stajati. I danas ćemo početi praktično obrađivati život u vjeri Koji je uvijedan, nam se počne događati sve ono što je u nama osigurao U Kristovoj žrtvi, u iskupljenju A to je svaki duhovni blagoslov Što ujedno i svaki fizički blagoslov Po Efežanima 1.3 to stoji na tih sedam temen istina Vi ih trebate ili ste i trebali upisati u sistemi Iako niste, krenite što prije Jer sve vam ovisi o tome Da li ćete bi u jednoj situaciji Kad sve izgleda protivno onome što piše u svetom pismu I kaže sve da videte desno, vi ipad ići lijevo Zašto? Jer piše Iako su tamo naizgled nemoguće okolnosti Čini se da će se sve srušiti Vi ipak idete lijevo Ili bi rekli crnogorci, lijevo. Zašto? Jer je Isus rekao. Evo baš je danas bilo u crkvi, on se koncentrirala na drugi dio te priče. Ja ću se koncentrirala na jedan koji se meni sviđa. Ta situacija iz Luke 5. poglavlja, gdje je Isus propovjedao sa brodice. Međutim, on je u jednom momentu, nakon što je to ispropovjedao, rekao Petru, kojima je posudio brodicu, Zaplovite prema pučini, tamo bacite mreže, da uhvatite ribu Tko je ovo rekao? Isus E sad, Isus je rekao, i onda imamo sedam istina Bog nikad ne laže Njegova riječ je istina On je vjeran, isplni svako svoje obećanje Nije ko čovjek pa da bi rekao i porekao Da se na njegovu riječ ne može osloniti Ne nego što On kaže, sa svim izvješno će bit sve što je rekao će se dogoditi I to je pokazao za starog zavjeta Za Mojsija A kamo li ne nama koji smo pod novim Krvlju zapečačenim savjetom Zavjetom Savezom Gdje svako Božje obećanje da i naš Amen Bogu na slavu Znači Isus kad je rekao nama to u duši Mora biti Amen stvarnost Ne istina, istina ne znači ljudima ništa To im je neki filozofski koncept U nekoj knjizi na nekoj katedri Stvarnost zbilja Ja sam vam stvarno zaljubljen dušio To nije Nešto imaginarno, Stvarno, ono, ono fakat osjetiš Ko što ovi koji nisu osjete da nisu ja sam stvarno miran Onako jako, od jedne moje prijateljice Najbolje prijateljice, tata je ovisnik I onda on kaže, njemu je ateista I on kaže, njemu je to nestvarno No to nije istina Njemu su stvarne tablete i alkohol Koji pokušava naći mir i užasno je nesretan Njemu je to stvarno, jako on misli da ovo je ovo nestvarno Izuzetno je stvaran nemir duše Pismo kaže, ne, nema mira grešnicima ne, nema mira grešnicima 48. pogleda Izaije 22. stih I onda ponavlja 57. pogleda zaje Stihovi 20 i 21 Ne, opaki su kao more uzburkano Kao more uzburkano Kao more uzburkano koje na obalu izbacuje mulj i blato Ne, nema mira opakima Kaže moj Bog Nema, nema A s druge strane Krist je mir kako ćeš ući u mir, primiš Krista I s njim svo proštenje, otpuštenje, novi život Jel' me pratite? Znači, ako je On rekao, onda je to stvarnost Zbilja, opipljivo Nek' se sve drugo protivi tome što mi u glavi U drugim ljudima u tijelu, žmarci, komarci Nauke što god da mi se čini Nek' se protivi tome Ali ja ću napraviti kao Petar Petar inače predstavlja vjeru Našu Duhovno gledano Apostol Petar predstavlja sve što se mora dogoditi s našom vjerom Dok ne postanemo istinski vjernic Ko što znate, On je isto skakuta gore dalje Tako da ne uzimate sebi kao veliki teret Jer to svako mora proći po putu za i kad Krista čut da je mu je satona u glavi I tak svašta nam se događa po putu Dok se vjera ne osnaži, jer vjera raste Ne dobije savršenstvo vjere no Petar kaže ovako ili ti ga čovjek se ovako misli kad čuje Isusovu riječ, mi pričamo o vjeri, vjera je zapišite definiciju. Vjera je djelovat u skladu sa onim što piše u riječi božoj. Vjera je djelovati u skladu, djelovati u skladu s onim što piše u riječi Božoj, to je vjera ile tega ste zapisale ile vjera je djelovati mislit i govorit vjera je djelovati mislit i govorit kao da je ono što naš otac kaže u svetom pismu istina To je akcija s naše strane To zapišite To je akcija s naše strane To nije ja znam I istina je To je akcija Vjera je bez dijela Koja se podudaraju s onim u što vjerujemo mrtva To je Jakovljeva drugo pogled, stihovi 14 do 26 Tri puta to govori, 17 i 20 i 26 istih O šuplja glava Zar nećeš spoznat da je vjera bez dijela mrtva kao što je tijelo bez duše mrtvo tako je vjera bez podudarnih djela, sukladnih dijela. Ja sam Kristolik, ali hodam ko antikristolik Jel me pratite? Kaže Ivan, ja, kaže Jakov, ja ću tebi pokazati svoju vjeru dijelima, a ti meni pokaži svoja, svoju vjeru bez djela. U kojo si ti crkvi? Ja sam u crkvi, ljubavi Bože u Kristu Isusa i ljubljen sam i ljubim i osjećam se fantastično u toj sam crkvi. Kako vam zvuči ta crva? Jel tako da je super? Znači, princip vjerovanja je princip djelovanja u skladu s onim što je Isus rekao Ili Bog kroz Isusa, ili Bog kroz proroke, uvijek je jedan jedini Bog Djeluje kroz razne posude na zemlji u Isusu djelovao u svoj punine Sve do krajnjeg rezultata da su postali potpuno jedno, Ivan 10.30, Otac i ja smo jedno, savršeno jedno Prema tome, Petar koji predstavlja našu vjeru ili nevjeru u Svetom pismu, zavisno u kontekstu Nakon što mu Isus rekao, ide baci mreže Važi za svaku stvar koju Isus rekao Ovo je samo slika Petar je rekao Ne kužiš Jer tamo smo bili cijeli dan Pecali cijelu noć A tamo se ne mre nišu pecat Ale na tvoju riječ Ponovit ću Ale na tvoju riječ Ja ću bacit mreže Puno nas ostane na onome Ja mislim da sam ja pametniji I neće se dogoditi o što On govori Idem ja po svoju Idem ja po svoju Prvi psalam, prvi stih kaže ovako Blagoslovljen ili blažen ili sretan li je onaj Koji ne sluša savjete nebogolikih Što hoće reći koji ne sluša Što mu vrah stavlja u glavu Ili neki drugi čovjek pod vragom A što se ne slaže s onim što piše u riječi Ti su nebogoliki Nebogoliki je svaki doktor koji kaže da je bilo koja bolesna izlječiva Jer pismo kaže da nije Jel me pratite? Prema tome, ako slušate savjete nebogolikih oni koji nisu u skladu s pismom Onda niste blaženi, blagoslovljeni, sretni, nego oni drugi Da li me pratite? Ali na tvoju riječ, bacit ću mreže, kaže Petar i toliko su uhvatili Da su mogli, morali doći drugom bradicom Da bi im ribu pomogli izvaditi van Na tvoju riječ Zapišite svi na tvoju riječ To vam je Luka 5. poglavlje Stih 5. I 6. kaže Poslušali su Isusa Poslušali su Isusa Danas govorimo O principu vjerovanja našem dragom Bogu Ocu na riječ Znaš, ono kažeš držim te za Riječ, e, drži ga za Riječ Držim te za Riječ Držim te za Riječ Što to znači? To znači da vjerujem da nećeš podbaciti u svoje Riječ i da je tva Riječ istina Da ti nikad ne lažeš da si vjeran, ispuni svako svoje obećanje Da nisi ko čovjek pa da ćeš reći poreć Nego što si rekao da će sasvim izjesno biti to sve i ako pogledam unazad vidim da se to dokazao za Mojsija Gde se svako obećanje ispunilo Tvom sluzi Mojsiju A kamo li ne djeci u Kristu Isusu Vjerovat je djelovat sukladno sa Božjom riječu Ili ponašat se Ili ti ga djelovat, misliti, govori Kao da je ono što je naš otac rekao u njegovo riječ, stvarnost To je sljedećih sedam istina Kao da je to zbilja On kaže da smo njegovim ranama već bili iscijeljeni To jest zbilja, ali kako to ozbiljet? O tome danas pričamo Danas smo krenuli sa praktičnim dijelom Kako ovo razume, već danas može i zdrav i čio i već što god ako počne djelovati u skladu s onim što piše on će potvrditi svoju riječ. Znači ja motim na svoju riječ da je ispuni Jeremija 1.12 on će ispuniti svoju riječ ako mu mi dozvolimo da ispuni tako da živimo u skladu s riječ. On će ispuniti proročanstvo u sjemenu mrkve, Biće mrkva na našem stolu ako mi posadimo mrkvu u zemlju. Da li razumijete princip? Vjerovat je djelovat, ne filozofirat. Govorit ćemo ili danas ili sutra kako duh bude vodio o tri najveće prepreke za vjeru. Jedna od njih je slagace s onim što piše Ali nikad ne dijelova s tim u skladu To uništava vjeru u korijenu Drugi je nada Nada je u budućnosti, vjera odma sad prisvaja I treći je vjera u ono što vidimo ili u simptome To je vjera nevjednog tome, to nije vjera Ali vidit ćemo kako duh bude vodio Znači krenut će objašnjava zakon vjere Zakon znači da uvijek radi Zakon znači da ako u srcu vjeruješ Da je Bog uskrisio Krista od mrtvih Ili ti ga cijeli paket vezan za Kristov silazak Ili ti smrt Ukop uskosnuće i njegovo posjednuće na prijestolju slave I ustima ispovjedaš da je On gospodar tvog života Bićeš sasvim izvjesno spašen To je zakon i sad samo mijenjaš imenice Ostaviš glagolska vremena Ili principi Sve ti se dogodi Ako u srcu vjeruješ Jer što vjeruješ O čem mi pričamo sve ove dane Da mi ne vjerujemo u Isusa Nego ono što riječ kaže u Isusu To je medi Prema tome ista riječ kaže da Ako vjerujemo svim srcem Da je on uzeo naše bolesti i bole Da su njega mlatnule zbog nas Izbičevali da je Prolio krst zbog nas Ako vjerujemo u srcu Da smo njegovim ranama Iz cijelje Ne u glavi u srcu Ako vjerujemo sto posto Da je pismo istina I dijelujemo sukladno To jest dijelujemo Živimo Koda smo zdravi Govorimo i mislimo On Znači, ako ispovijedamo da je Gospod naš izcjelitelj Bićemo izcjeljeni Da li vam jasan princip Važi za sve Ako vjerujemo da je Isus sasvim izvjesno uzeo na sebe Prokletstvo zakona Po Galačanima 3. 3.13 I znamo da u prokletstvo zakona spada oskudica I nemaština svake vrste I da to on pravi da pogane što smo mi Jer nismo u živskom narodu Pa su pogane svi koji nisu židovi u, u tom kontekstu Dođe blagoslov Abrahamov i ispovijedamo da je skinuto s nas proklestvo zakona koje je siromaštvo Sasvim izvjesno Sasvim izvjesno ćemo ući blagoslovo kojim gore drugim Korinčani 9.8 A to je blagoslov da ćemo uvijek svakdo u svakoj prilaci, prilici ima za svako dobro djelo Ima za nas dovoljno i za svako dobro djelo Da li razumijete princip Da li vidite koji je princip I da on mora biti aktivnost sproveden u praksu da vam se dogodi Danas je dan kad počinjete aktivno sprovoditi praksu Koliko god da imate Možete zapisati sedam Ovo kaže čovjek kojega je Isus Krist osobno podigao Da bude učitelj vjere za cijelu crkvu Znači nema nigdje na svijetu nekog koji je bolje tu vjeru učio I poznavao tog čovjeka I on je dao sedam glavnih principa za vjeru Broj 1 Svakom čovjeku je dana mjera vjere Rimljanima 12.3 Svakom čovjeku je dana mjera vjere kad primi Krista Isusa, koliko god da ima, nešto ima. I to nije bilo koja vjera, nego vjera božja jer mu je dao Bog. Nama se po Zakonu vjere iz Marka 11:22 nudi da imamo vjeru božju, ja ću vam je danas početi objašnjavati. Noći znači, stavite negdje sedam najvažnijih stvari vezano za vjeru i onda stavite pored toga Zakon mjere Marko 11:22 do 24. Broj 1. Rimljanima 12.3 Bog je svima dodijelio Jel vam brzo pišem Ponoviću, gdje smo stali Marko 11, stihovi 22 do 24 Sama ti reci Rajica Kajn problem Onda Rimljanima 12.3 On je dao svima nama mjeru vjere Što znači nijedan čovjek Ne može reći da nema vjeru Imaće imat će je sve više Ako bude dijelova sukladno Onome što zna i to je broj dva točka u sedam najvažnijih stvari vezano za vjeru A to je ta vjera može rast Moja vjera non stop raste, jer radim na tome da raste Kako raste? Tako da dijelujem u skladu s Onim što znam Da mislim o tome stalno Da upijam to u moj duh I da govorim o tome Jel me Pratite? Što kaže Marko 11, 22. Nakon što je prokleo smoku i ona drugi dan usahla od korijena prema gore Prema lišću, znači prvog dana se ništa nije vidjelo Ali Isus je znao da je kletva proradila Na isti način se odnosimo prema raku, znači prvo otjera zlodoha raka Zapovjediš mu da ode, moj moć satone na tim bićem, na tim tijelom I onda Prokuneš stanice raka, tkiva raka u korijenu i zapovjediš da se razlože i nestanu I da zdravo tkivo pojede to ili da ono obnovi to Amen, to se ne vidi ali ako vjeruje što se uvijek dogodi. Ja vam mogu reći za mojednu bolest koja je neizlječiva, nije bilo rak, ali herpes kojeg nosim cijeli život, cijeli život, to je neizlječiva bolest. Otka sam ja u jednom momentu skužio da ja mogu proklet herpes u korijenu i to sam napravio, od tada nisam ima. E nećeš u ime Isusa Krista, evo me protiv tebe u Duhovnom svijetu, slam ti moć, otjer, tjeram zloduha Herpesa, a Herpes kune, pro, proklinjem u korijeno. Zapovijedam da umre, da se razloži i više ne pojavi u ime Isusa Krista i hvalati Isuse, hvalati i bude slavljen od sad za vijeke vijekova i više nisam imao Herpesa, imao sam ga redovno. Da li razumijete princip, to je vjera Božja. Krivi prijevodi u hrvatskim Biblijama kaže imajte vjeru u Boga. Grčki izvorni kaže imajte vjeru Božju ili ti ga vjerujte kao Bog ili ti ga budite u vašem djelovanju poput Boga koji kaže i bude. Jesus je rekao i bilo je Oni su se čudom čudili On je rekao njima Imajte vjeru Božju I to kaže svima nama I onda Rimljani 14.17 daju ideju o tome Koja je to vjera Božja I tamo gori Abrahamu Čiji ćemo izvrstan, idealan, najbolji primjer vjere A mi smo njegova djeca po vjeri Njegovo sjeme danas uzest I onda ćete o njemu misli doma Misliti, mislite to će vam se splati To vam je najbolja investicija za život Vjere Abrahamu, primjer Rinani 4.17.22 Znači, 17. stih kaže ovako Da je Abraham vjerova Bogu Kojim Bogu? Koji mrtve diže u život Pazi sad ovo I stvari koje nisu, vidi koda jesu I stvari koje nisu, vidi koda jesu Što to hoće reći? Isus je vidio u sahlu smoku prije nego je u sahla ja sam vidio herpes koji je umro prije nego je umro. dok ga još nisam vidio da je umro Mi moramo vidi da stvari jesu, koje najizgled još nisu jer to je princip vjere po Hebrejima 11.1 vjera daje bit onome čemu se nadamo, onome što se nadamo u budućnosti bit ja sam bila kako to priveste to nikome ne znači ništa vama znači nešto vjera da je bit Niš. Znači, vjera materializira nadu Koja je u budućnosti Ona je Obestinjuje u sobi sad Ona znači Umjesto da je tamo Sad je Znači, ja i moja ljubav ćemo se vidjeti u petak A u petak je ona tu Ili me pratite razliku? Od danas i u budućnosti Vjera je danas Nada je u budućnosti Vjera daje bit ili, ili materializira nadu Vjera je u vjerenostu zbilje koji, koje još ne vidimo Prema tome, ako pismo kaže Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni Ako mi u to vjerujemo vjerom Božnjom Vidimo ono što jest, nije da jest Mi ćemo biti iscijeljeni Danas ćemo razrađivati zakon vjere Zakon vjere znači da uvijek radi Ja ću vam ga ukazati da nećete moći pobjeći da ga znate I dalje je sve na vama, morate djelovati sukladno Zakon vjere, stih 24 Ja vam kažem za što god da molite Vjerujte da ste već dobili Kad? Dok molite Da li ste već vidjeli to što mislite da vjerujete da imate? Ne I bit će vam, kad će vam biti kad vjerujete da ste dobili? Kad vjerujete da ste dobili dok molite? Da li dok molite imate? Nemate Kad ćete imati kad vjerujete da ste dobili dok nemate? Što vjerujete? Ono što on rekao da će vam rado dati u svoju riječ Zakon vjere. Zakon znači da uvijek radi, da se matematički može obraditi i očekivati točan rezultat Zakon vjere Ne Lutrija Nijak mene izvuku, neak se ja nekome svidim, Boga nema prestranih Da li vam je ovo jasno? Zakon vjere Imajte vjeru Božju 22. stih što to znači? To znači da imam vjeru kao Bog Da sam u svom djelovanju kao Bog Bogu nalik u svom djelovanju. Kako Bog djeluje? On kaže i onda bude Ili prvo bude pa kaže Kak je to kod našeg dragog tatice? Kaj ti misliš, Marija? Ili on prvo kaže pa bude Ili prvo bude pa kaže? Ja mislim da on prvo kaže pa bude Prvo pogled postanka da je obilje dokaze Je tako? Je li tako? neka svijetla na nebu i bi tako kako točno kako je reko. Znači mi trebamo znati što nam pripada po onome što nam objavi u riječi Bože. Zna da je to naše kako se kvalificiramo, da to naša kvalificiramo se u Kristu Isusu. Mimo Krista Isusa ništa nije naše Van smo obećanja i saveza Po Efežanima 2.12 Van smo obećanja i saveza U Kristu Isusu imamo sva obećanja I On je jamac svakog obećanja U Novom Zavjetu, Savijetu, Savezu Po Hebrajima 7.22 To znači ako bilo gdje zapne Krist plaća žirant i jamac Ako netko po putu zezne On plaća, jel tako? E, Krist je žirant Znači, nemre, nemre podbaciti Prema tome, ako uđemo u Krista Isusa ulazimo, ulazimo, kako smo već objašnjavali Još ćemo zadnji dan to objašnjavati Po vjeri u ono što pismo kaže Da je on napravio za nas U srce imamo tu vjeru I onda ispovjedamo ustima Da je on naš gospodar Znači, da život predajemo njemu da smo spremni podložiti njegovom vođenju kroz riječ Što istovremeno znači odricanje, odbacivanje starog gospodara To vam se isplati, to je samo mudar, poslovni potez. Jer dok Krist vlada, vlada će vam dobro u životu Dok vlada ovaj drugi neće vam biti dobro A kako smo rekli, nema nesvrstanih Ili si kod jednog gospodara, ili kod drugog gospodara Nema na burzi ovdje Ovdje nema na burzi, ili radiš, ili ne radiš Ili si u Kristovoj ekipici, ili si u ekipici Jel' me pratite? Ok, zašto je to moguće? Evo ima prekrasno 89. pogled Ja ću samo jedan stih čitati Ali vi ga pročitate cijelog 89. psalam On govori o vjernosti Božoj Kako je to moguće? Znači ja ćemo stalno ponavljati iste stvari S, drugog, s druge strane da vam sjedne principi Kad vam sjedne princip počnite djelovati u skladu s principom Da bi vam se to dogodilo Jel' me razumijete? To je, znači Od ove točke nadalje i na vama ako ti vjeruješ u srcu Da ga je Bog uskisi od mrtvih I ti ispovjedaš Ja ti nemrem ispovijeda Da je tvoj gospodar Moj jest Ali ja ti nemrem to staviti Na silu u srce Ako ti vjeruješ ono što pismo kaže o njemu I ti ispovijedaš, da on gospodar Bićeš spašen sozo Spašen, izbavljen, izcijeljen Broj 3, 7 Najvažnijih stvari vezano za vjeru To je vjera srca, a ne uma To je vjera u srcu, a ne u umu i odmah stavite najveća prepreka, jedna od prepreka, jedna od tri koje se protive primanju Božjeg blagoslova ili uništavajuće za vjeru, jest razumsko slaganje. Što to znači? To znači, ja se u umu slažem da je to istina, ali nikad mi ni ne dođe do srca da djelujem sukladno. I onda obmanjujem sebe da znam, ja sam to čuo, to je tak, ali nikad nije dio mog života, tako da djelujem sukladno i nikad mi se ne dogodi i onda mislim da ne radi. 23. stih Marka 11 da zaokružimo to pa ćemo se vraćati kaže ovako, da ponovim Ako, ako kažete ovoj gore što god je gora što god je gora može bit gora, može biti stablo može biti problem može bit financijski problem može biti bolest može biti vrak što god gora je samo slika Ako kažete ovoj gore da ode i da se baci u more pazi sad ovo i u srcu ne posumnjate Di, u srcu Dije je vjera? U srcu Zašto se ljudima ne događa ni u glavi? I u srcu ne posumnjate u to što ste rekli Ili još bolje ono što On rekao a vi ste ponovili Nego vjerujete di u srcu Da će vam se dogoditi to što je On rekao da će vam se dogoditi A vi ste ponovili Onda će vam On to i dat To je 23 stih, Zakon vjere Znači to je vjera srca A ne uma i na jedna od najvećih prepreka Zabloda, zašto? Zašto je narod, na žalost, na žalost narod u takvom derutnom stanju Ja, ja njih pitam o, ja, Evo, ja vam moram reći, ja stvarno ljude volim Ja stalno mislim na ljude, radim 0.24 za ljude Samo radim za ljude Služim Kristu, ne možeš drugačije Svejedno mi u koje si crkvi Jesi li u crkvi ili nisi u crkvi Jesi muško ili žensko, svejedno mi je Ja sad gledam čovjeka ko čovjeka Uglavnom pate ti njih pita, on će ti reći da on vjeruje u Isusa Da je on super, ali ti njega vidiš, on nema veze s time I sad vidiš ti da je njemu ideja neka u glave Ali ta ideja nema I on je toliko zasljepljen, zaveden, toliko je obmanut Toliko mu satana sjedina na glavi, po drugim Korinčanima 4, 3, 4 Ako je kome i zastrto ovo evanđelje, to je onima koji propadaju Kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio um, nevjernit i da ne vide slavu Kristovu evanđelju to samo ne vidi oni koji imaju satanasio na umništa ništa protiv ljudi, to je akcija koja se događa iznad ljudi ili u duhovnom prostoru. Kako kaže Fežane 6:12, nije se bori protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, vlasti, poglavarstva, upravljača mraka na ovom svijetu. Upravljača mraka, oni koji su uzrokom mraka u umovima ljudi na ovom svijetu protiv zlih duhova na nebesima. Znači ti pita čovjeka, ja vam moram reći evo jedna od najvećih gluposti u narodu inače u svijete vjerovanje u tri božanske osobe. To je nemoguće glup koncept kojega niko pameta ne može vjerovati onda vjeruje naslijepa I ostao u jednom nesretnom stanju. To je izmišljeno u 325 oni koji prije toga nije bilo. Znači ti njega pitaš koliko ima bogova, njemu zdrava pamet govori jedan. Ali ti ga pitaš ukoliko bogova on vjeruje, on vjeruje u tri i on se ponaša kod su tri. I to je to jedno nemoguće stanje u kojem su ljudi. Kako ćeš ti napreda a ja ne znam jer je nemoguće napredati u tom stanju i ti to vidiš po ljudima, kako ćeš ti dat cijelu dušu, tijelo, srce, um jednom gospodu, Bogu ako si razdijeljen. I kad ti ljudi umru i dođu u duhovni svijet, oni i dalje misle o tri Boga jer u Duhovnom svijetu ne možeš jednog misliti a drugo govoriti. Tamo je vanština podudana unutrašnjostima a onda idu tamo gdje su bezbožnici. Jer me pratite? I sad ti pita ljude koliko ima Boga, on će reći jedan, ali sve oko njega govori da su tri i zato je njegovo stanje tako. Ti njega pita je li on ovog vjeru On će reći da li srce nema veze s time Broj 3 To je vjera srca, a ne vjera uma Velika prepreka je razumsko slaganje Ja se slažem s onim što piše Potvrđujem da je to istina Nikad ne živim sukladno Nikad ne živim sukladno Jel tako ili nije tako? Ja to vidim na svakom koraku I to je razlog zašto ljudi nemaju nikakve rezultate Zašto ja danas dođem u crkvu, unišpati crke Neka im blagoslovi Bog i kuću i kućište i kosti Ali ja moram reći da na žalost su sramota za Krista gdje je Kristi radost Ja vam ove riječi govorim da moja radost bude vama I da vaša radost bude potpuna Ivan 15.11 Potpuna Potpuna Tražite i dobit ćete da vaša radost bude potpuna Kakva radost? Potpuna Jel me pratite Zašto nema te radosti jer nema Krista, zašto nema mira jer je krst u umu, znam, čuo sam, pročitao sam, rekli su mi, a nije u srcu. Kak dolazi u srce? Čitam, vjerujem ono što piše, meditiram o tome i živim i to poslije dio mog bića. Jel me pratite? Nitko vam nije kriv ni, ni susjedni, ni, ni petar ni pavel, ni metozalim nego ste si sami krivi uvijek sve mi. Znači, Bog, Bog Nas poziva, to je daje nam, daje nam, daje nam svoju vjeru Jer mi kad primimo Krista Isusa Mi smo primili božanskog duha, je li tako? To je ljudima koncept, onako idejan Idejan koncept, to pojma nemaju što to znači Što to znači da u meni živi Boži duh? Što to znači? Da sam sudjelnikom Bože prirode, kako govori Petar Što to znači? Što znači ako ima milijardu eura? Što to znači? Mislim, ne možeš ti zna da imaš milijardu eura i ponaša se ko najgori, ako si pri zdravoj pamijeti Ko najgori bogek, tutlek, siromak Ili si opak, ako nećeš pomoći onima koji nemaju Jer me pratite? Ili si opak, ili si nisi pri zdravoj pamijeti Tako ljudi kažu, ja imam tog duha, ali Što to znači? To znači da imaš dio božanskog u sebi I da te to čini posudom božanskog Ili sprovodnikom božanske energije I da kao Bog možeš vidi stvari koje nisu ko da jesu Neki dan sam rekao, pa neću ponoviti taj primjer Ali bi žena bolestna Ponoviću ga samo kratko na daljinu Pa me je za molitvu Nisi mogla sama pomoć Ja je bolila, kičman, bala Ni doktori niko nije moja pomoć Ja sam izgovorio riječ zdravlje nad njom i ona zdravila i više nikićman za bol. To je božanski princip. To je božanski princip. Jel to samo neki odabrani imaju? Ne, pismo kaže Ivan 14 12, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju, koji vjeruju. Ako nisi kristovne vjeruješ, ako vjeruješ, imaš mjeru božanske vjere u sebe. I ona može rast. Ali mora biti u srcu, što znači u djelu kako da živiš kako piše. Ako ne živiš kako piše neće ti se dogoditi. Kako ću ja znat da li će se dogoditi ako položim ruke kako pišu pismo ako ne položim ruke. Oni koji nisu bili već sam rekao primjer krasan je primjer, znači epilepsija si ne vidi okom ne vidi se zloduh. Pismo kaže da je to zloduh. Praksa pokazuje da je zloduh u većini slučajeva. Znači ja sam položio ruku ime Isusa Krista ništa nisam vidio. Nisam sjećao ni pomazanje nikakve žmarce, nikakve komarce, nikakvo svjetlo, nekad ima i jednoj i drugoj treće. Slomio moj od zloduha, zahvalio, se, to ne otjerao zahvalio zagrlili se. O ta cura koja je mala žena i male napade, svaka dva dana više ih nije imala. Znači ja nisam vidio ništa, nisam osjetio ništa, ona ni vidjela ništa, nije osjetila ništa, ali piše u pismo Da li mislite da je moj si osjetio nešto u štapu kad ga je ispružio po Božjem naređenju? Ne. Ili nije. Nije, a ipak se mora razdijelo. Zašto? On je rekao Puruži štap, a on je razdijelio more Da li vam je ja sam princip Da vi sami ograničavate svijeta sa Izraela S vašom nevjerom i to je grijeh Nevjera je grijeh Onda bolje se naučite ponavljati Pa ćete izaći z toga Ja sam griješnik jer ne vjerujem ocu mom na riječ Pravim ga lašcem. Kršim zapovjed koja kaže Ne laže na najvišem božanskom nivou Laže onaj koji kaže Bogu da laže A svaki mu kaže da laže Koji mu ne vjeruje na riječi I to sam ja To si naučite govoriti. Počet će i s toga To je tvrda beseda Nije tvrda beseda Nego to se vidi po tvom životu Da mu ne vjeruješ na riječ Da mu vjeruješ na riječ Živio bi po toj riječi Je tako? Sa Sasvim izvjesno je tako I onda će ti se događati Danas pričamo o principu vjerovanja Vjerovanje je glagol Djelovanje o šuplja glava, zar nećeš spornati da ako ne djeluješ sukladno onome što vjeruješ ništa ti se neće dogoditi jer kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako je vjera mrtva bez podudanih djela. Jel' tako ili nije tako? Jedna žena naša dole i mala muža, ima ga i dalje, pardon. Vidi nju jedan dan, raspada se, raspada se onako, a super smo si, tako da znam kad se raspada smo, ono skoro svako veće bi dolazio kod nje pa bi pričali sad dva vjerujem, krasna žena. I evo nje, raspada se, što je bila, njezi muž ima već trostruki, srčani udar Kako se to kaže, sam dobro rekao Znači ima ono ar arterije zaštopane i već ima statere I 40% srca mu ne radi Znači princip je jako jednostavno, javimo se trombu krvi Taj trom zaštopa treju arterija stvori zaštopa I dođe do srčanog udara Jedva je preživio, znači 40% srca mu ne radi Jer je toliko srce bilo blokirano Stavili su mu najskoplje statere u 30.000 eura Doktori su izeznuli, oni su sad s njima na sudu dobili S su, ovih neće platiti, to vam je znači inače princip Nisu svi doktori takvi, ali volje vam se ovom glavnom doktoru naučiti utjeće No I ona meni kaže Pojavio se tromb Što će reći Sigurna smrt je na putu Do sad je bilo to tri puta Znači, nema razloga sumnja da će biti četvrti put, jel tako? Ja sam rekao, nema problema Daj mi sliku, ja ću dat našoj ekipici Pa ćemo se molet. Ona meni još nije bila dala sliku Ja sam to njima rekao Ali ja sam se te noći probudio U toku noći mene probudila I ja sam se digao vidio sam njegov lik I ja sam onda rekao u ime Isusa Krista. Ja ti slamam moj satan na njegovim životom I stjerujem zlodoha je uzrokova taj tromba trombo je zapovedala ime Isusa Krista Da se razloži i nestane I amen i odo ja spavat Oni su še nakon dva dana na kontrolu Zato što je to bilo hitno I došli se tamo tromba više nije bila To je riječ vjere to je riječ vjere, ako budete imali vjere kao ovo malo gorušino sjeme 12.3 tri kažu da svi imaju vjere ko gorušino sjeme, jel tako? Znači ako nam je Bog dao mjeru vjere svakome kad smo ga primjeli, znači svaki ima bar gorušino sjeme ako budete imali bar ko gorušino sjeme, a imate i budete vjerovali meni na riječi i budete znali da ste sudionici božanske naravi, ponašali se po Kristovom primjeru onda ćete moći niti ista djela tko Kristis Isus i veća djela. A to se događa postepeno Znači ta vjera može raz Kako da prakticiramo istinu Što smo rekli? Broj 3 je da je ta vjera u srcu To znači da nam nije samo u umu Ne slažeš se s njom U umu i nič ne radiš A mislim to ni u životu ne radi, je tako? Znači, Bog, naš Otac Vidi stvari koje nisu Kao da jesu Bog, Ivica ja ti to s druge planete došla? Da, s planine Ajde, Ivica. Znači, On vidi stvari koje nisu koda jesu Ako ste bolesni vidite sebe zdravi Ni po riječi Božoj, Ako ste Kristovi Ne ako ste Petrovi, Pavlovi Svačiji, a ne Kristove Ja vam nemam jednostavno kompromisa S ljudima koji su u vražim šakama misle da su super Jer će propasti Propašće bolje da ja kaže Nego da to doznaju Na jedan jako ružan način kad se probude A sanjali su da se najele A probude se gladne Znači, on vidi stvari koje nisu Kao da jesu I onda te stvari ispovijeda da jesu I ako u srcu vjeruje Ono što ispovijeda To će mu biti To je zakon vjere je li to moguće Jest, probaj pa ćeš vidit Kako to u praksi izgleda? Abraham je najbolji primjer, tada se zva Abraham. Pogledat ćemo izvornu situaciju u postanku 17 Pa ćemo se vratiti na idealan primjer vjere Znači ja ću vam to reći To se čitate više puta Znači zapišite si Ovo je mustra za mene Koji sam Abrahamovo sjeme Po vjeri Krista Isusa Na mene mora doći Abrahamo blagoslov Ja moram imat Abrahamo u vjeru Ta vjera prima sve Kak se moj tatica ponašao U situaciji koja je bila nemoguća To ćemo sad vidjeti Ako je njemu bila nemoguća I zaša je ko nik onda mogu i ja jer kako ostablo takav bi plod. Jabuka ne pada daleko od stabla tako Abrahamovo potomstvo mora biti kao ko? Abraham. Jel me pratite? Ok Znači, postanak 17. Abraham se tad zvao jer u, u, u inače zakon duhovnog svijeta jest Da se ime daje čovjeku ili biću, duhovnom biću, prema njegove kvalitete To su opisna imena Zato je Isusovo ime neslučajno ješao u Jah Jer u njemu je kvaliteta sljedeća Bog, naš dragi otac Jahve, je sišao da bi nas spasio To je opisno ime njegove kvalitete Da li me pratite Isto tako, Abram nije imao slučajno ime Se zvao ocem naroda ali kad je dobio novo ime To znači da mu se promijenila kvaliteta, stanje i funkcije I onda je postao oce mnogih naroda O tome govori to Znači kad je Abramu bilo 99 godina Javi se gospod Abramu i reče mu Ja sam gospod Bog svemogući El Shaddai Svemogući znači ništa mi nije nemoguće To je kod da mu je rekao Ja sam onaj kome ništa nije nemoguće ovo si moraš ponavlja Znači rekli smo tih sedam, šest, se, ima sedam pitanja Vi morate imati u srce odgovorene Da stanete pred predstavlje slave ko, ko leptirići onako poletni od radosti Znači rekli smo prvo je da li nas Bog hoće iz sa svim izvjesno hoće I to smo toliko obilato pokazali Da nitko ko je poštena srca To ne može odbeti Ako vjeruje u pismo Ako ne vjeruje u pismo znači Upjetno je kakve imaju kvalitete srce To je to smo govorili kad Isus govori o židovima Onda kad smo zaključili da hoće Onda smo se pitali da li može I to skoro nitko ne dvojbe Ali ne razumiju praktičnu primjenu toga Ako hoće da i može Jer je on sve moguće Jel' tako? Abrahamu je rekao, to je rekao, to Sari zato što se nasmijala, zato se izove Izak na, na hebridskom smiješko jer se nasmijala? On je rekao, zar je meni išta nemoguće, to je postanak ne, 14. Ne, meni ništa nije nemoguće, meni ništa nije nemoguće. Zašto je ovo važno razumjeti? Ako je On nešto rekao A nama se čini nemoguće Protivno u našem tijelu Je sve onome što je rekao Mi i dalje se držimo njega Jer blago onome ko se drži Boga A neko se drži savjeta nebogolikih kolikih Bezobzirno dolaze kroz ljudska, Ustali kroz vrage, vra, vraže Poslanike u našoj pamete Jer morate znati da misli koje vam se protive riječi Bože I vam sigurno nisu od Boga Jer Bog nije uzrok zbrke Nego sklada on sebi ne proturiječi Božanski duh ne govori istovremeno istinu i neistinu jel Tako? Prema tome, ako pismo kaže jedno, a tebi u glavi drugo Moram se opra glavu peruti. Je li tako ili nije tako? Sa svim izjesno je tako Ja često pitam ljudi, ljudi moji Mislim, jeste vi išli u školu, jeste, dobri Znate koliko je dva i dva četiri dobro koji dio vi ove rečenice ne razumijete? Koje, recite mi koji dio ne razumijete. To su kološani 3.17 i što god činili riječju i djelo sve činite u ime, u ime, u ime gospodara Isusa Krista i sad ti vidiš te ljude izgledaju kao da su pri zdravoj pameti a nisu i šli su u školu znači ne možeš reći da ne zna uz broj dva i dva to je očito da su oni znači zavedeni i On kaže da je On kristolik, da se drži svijetog pisma, ali ništa ne čini u ime Isusa Ja se pitam ko je tu lud? Mislim, ja znam da ja nisam, ali... Mislim, moraš se pita ko je tu lud. Jer kaže sve što god Što god Riječju i dijelom Ispitajte sebe, promijenit će vam se život ako znaju ovi oko mene, nek digne ruku bilo kodovi koji me znaju i kaže da li ja išta, čini ništa ne počne sa Isus i završi sa Krist, a u međuvremenu govori o ljubavi je pokazano Isusu Kristu na križi, njegovom svetom primjeru za nas, u ovom životu. Nekad dignu ruku oni koji me znaju, nekad kaže, to istina ali nije istina. Jesu ikad čuli da ja slavim bilo koje drugo ime ikad? Ne. Ne. Sa sam saradosta, non stop. Črsto je, stojim na stijeni Rastem, rastem, božem, se držim glavi, a ne repa Kako se repa, smrdi ti ispod repa Jel' tako ili nije tako? I sad, kako je tu luk? Mislim, ne, neko mora biti luk, to je priča Jel' tako? Sve to pismo, Biblija, fakat morate baciti taj izazirno Znači, skup, skup, papirusa ili što znači Znači, to je knjiga božanskih uputa za život to je knjiga božanskih savjeta mog oca Kako postati istinsko dijete Bože Tako će ti to značiti više Jel' tako? Pa onda tako gledaj na ono što ti govori Pa će ti se početi događati stvari Znači kad je Abram bilo 99 godina Evo njemu Bog dođe Naglasak da je on njemu došao ispočetka Ne da smo mi ljubili Boga Nego on ljubio nas i dao svog sina jedinorođenog Da nijedan koji vjeru njega ne pogine Nego ima životječni On je nas izabrao ne mi njega akcija na njegovoj strane Stvar napravljena, savršena, kompletirana Uručena kao dar I objavljeno kao činjenično stanje o tome pričamo I sve što je napravljeno Je za nas napravljeno I sve što uručeno Nama je uručeno I to su činjenice A ne obećanje Obećanje da ako tražimo Da ćemo dobiti Blagoslov nije obećan Nego uručen I sad imamo istu situaciju Abram Abramu dođe Bog i kaže Ja sam Gospod Bog svemogući El Shaddai Meni ništa nije nemoguće Ja sam sa svim dovolj Da mogu ispuniti Sve što sam obećao To je jedno značenje all sufficient one Ja imam s, s, ja 22-i stek rimljana 4:22 Abraham je bio potpuno uvjeren da Bog može ispuniti ono što obeća. Znači on ima sve potrebno da ispuni sve što je obeća, inače je lažac. Sve drugo pustite, sve teorije, priče i sve glupo se držite se samo principa da li Bog laže. Jel me pratite? To je jedini princip 89. psalom ima prekrasne izjave U svezi toga što je to kad Bog kaže cijeli je krasan u svezi Božje vjernosti Ali ću vam pročitati samo Meni se sviđa jedan stih To vam je stih 34-35 Hoću vam ga pročitati ovdje I onda ću dodati još dodatne Prevod jer su meni krasni Pazi sad ovo On kaže Ali svoje milosti neću uzeti od njega Govori o Davidu I svima koji su Davidovi i svima koji su Davidovi potomci, znači Isus pa onda mi Prema tome milost je dana na križu kao dar Znači on neće oduzeti svoje milosti od nas Pazi sad ovo Neću svoje vjernost prekršiti Što znači to? dak sam rekao neću podbaciti onome što sam rekao Pazi sad ovo Nikad neću pogazi svojega saveza I što su izrekla moja usta neću poreći. Pazi drugi prevod Nit ću dozvoliti da moja istina postane laž Neću dozvoliti da moja istina postane laž. Znači kad vam Bog svemogući dođa On vam dolazi u riječ Jer ko što je Abrahamu došao i rekao mu kroz anđela Kojeg je ispunio sa svojim prisustvom Koji je onda govorio u ime Boga oca Kao da je on i ovaj se njemu obraćak kocu ocu Iako nije bio nego to anđelsko prisustvo Ispunjeno Božim prisustvom On je njemu vjerovana riječ Jel me pratite? Ali mi sad imamo Božju riječ I mi njemu vjerujemo ko da stoji pred nama Ali tako ili nije tako? Koliko god da nam nemoguće stvari dogod, govori Ali on je sasvim dovoljan i spuni što je obeća Jer je on svemogući Ili ti ga ništa mi nije nemogući To mu je ime Ja sam rekao, indijanci bi nazvali Sveto pismo To je knjiga u kojoj Bog govori i sve se dogodi Idem čitat knjigu u kojoj Bog govori i sve se dogodi Ono znaš pored bi koji sjedi Jel' tako? Sluša ove prevode Nit ću podbacit njemu održat moje obećanje Ja sam vam zapisao sve privode koji mi se sviđe. I ja neću prestati biti vjeran Pazi za to I što su izrekla moja usta neću poreći Nit ću ja dopustit da moja istina podbaci Nema šanse ovo vam je najvažnije što možete naučiti u životu vjere jednom kad ste primili Krista, najvažnije je naučiti o Kristovoj žrtvi na križu i iskupljenju. Bez toga ste mrtvi u grijesima, sad primate novi život, ovo vam je za život u vjeri. Ljubav kako kaže krasan, jedan divan učitelj kaže, u vjere, kaže ovako, ljubav vam omogućava da postanete kao Bog, ali vjera vam omogućava da djelujete kao Bog. Ne djelujete da izgledate nego da ste djelotvorni kao Bog. Ljubav vam omogućava da budete kao Bog, a vjerovamo omogućava da budete djelotvorni kao Bog. Idemo dalje Ja neću promijeniti ono što su moje usne izgovorile I dalje se vrtimo oko ovih stiha Ovo su drugi prevod Ja neću promijeniti ono što su moje usne izgovorile Riješ Bože, On govori nama, sad Prva točka onih drugih sedam veliki praktični istin Ja neću promijeniti ono što su moje ustne izgovorile Ja neću dopustiti da moja istina postane laž To znači da oddo ja po njegovu istinu Bez obzira da se meni čino da to radi i ne radi Ja vjerujem njemu na riječ Kaže pismo da će pravednik živjeti od vjere I ako on podbaci, ako otpadne, ako se odmetne Da mu se neće sviditi, neće mi se omiljeti Neće mi se svidit Neće mi se svidit ja hodam po onome što vjerujem, a ne po onome što vidim Ne po onome što osjetim, nego po nome što vjerujem, što pišu pismo Drugim korinčanima 5.7, ovo su bili Hebreji 10.38 Znači, ja hodam po onome što vidim Živim po onome što vjerujem, po onome što piše u svetom pismu Jer to ne mogu opipati, nego vidim Prije nego što se dogodi Govorim, mislim i dijelujem koda jest i bit će To je zakon vjere To je zakon vjere da vjeruješ da imaš prije Nego si dobio i dobit ćeš tu molitvu molimo od zadnjeg dana A vi koji niste uzeli svjedočanstvo Izlječenje od ono neizlječeve bolesti od celijake Uzmete da vidite kako je to bila Nije se vidilo izlječenje dok nije pojela kroh Koji je mogao znači za nju u krajnjem rezultatu gušenje Cijelu noć i povraćanja Tek kad je pokazala svoju vjeru živim djelima On je potrbio svu reč i doživjela iscijeljenje Prije nego je vidla isceljenje To hoću reći 24. stih Marka 11 Ja vam kažem za što god Da se molite, vjerujte da ste već primili Kad? Kad? Dok se molimo Kad se molimo da li već vidimo to što smo primili Ne Kad ćeš primet kad vjeruješ U što? U ono što piše Molitva ko molimo zadnji dan Drugo druga prva Ivanova 5. pogled Stihovi 14.15 ovo je pouznanje koje imamo njega. Ako molimo bilo što u skladu s njegovom voljom, on nas uslišava. I ako znamo da nas uslišava u svemu što ga ištemo Zagrade U skladu s njegovom voljom Onda znamo da već Opet riječ već Imamo to što ištema. Onda znamo da već Znači mi znamo da ćemo dobiti Ako tražimo u skladu s njegovom voljom Zato su prva dva dana nužna I preslušajte ih ako niste Prvi govori o tome da riječ Boža istina A drugi što je njegova volja Na tome stojiš Na tome da njegova volja u riječi Jest istinita Da to stvarno tako jest Jel tako? <clears throat> Abram Kad je bil Abram u 99 godina Javi mu se gospod i reče mu Ja sam Bog svemogući Hodi predamno mi bude savršen i sklopiću savez između sebe i tebe savez kad se Bog sveže Ne može se odvezati on se svezo sa savezom ili sa svojom riječi. Krist je sebe svezao za nas svojom krvlju. Novi savez je sveza, znaš, kod da su se dva našli i potpisala, al ovdje se krvlju zapečatila. Savez znači sveza, sveza. On se svezo za nas svojim riječima. On je nama kaže Bog se nije mogao sa ničim višim pa se zakleo sa sobom Abrahamu. Samoješ mislit koliko to čvrsto stoji. Znači, napraviću ću savez između sebe i tebe Dat ću te veoma mnogobrojno potomstvo Abram imao 99 godina Rimljani kažu da je on bio mrtav A da nije bilo viagre A da je sare mala 90 I da je bila usahle u trobe Znači, nisu prirodno gledali Mali mogućnost da će zaći dijete Ali Bog je njemu rekao Pazi što mu je rekao Ovaj Bog sve mogući Tad Abram pade ničice Nama će valjat pas ničice Pred njega biti ponizan a ne filozofirat Je li to tako, je to nije tako Hoće li to biti, je to za me su ovi rekli tako I da ja ove Pa ne, ne, je li ti on rekao ili ti nije rekao I on pade ničice I Bog je s njim govorio ovako Evo ja sklapan savjez s tobom Ima čovjek sto godina Nesretan što neće imat potomstvo Nesretan, pazi sad ti ćeš postati otac mnogim narodima I zato će te od sad zvati Ja sam da baš da nas rekao Ja sam moram promijeniti me Samo tražim ja, ja si tražim ovi Ime na tom nekom nebeskom jeziku Da mi objasni, Daj se opisno ime Koje ime opisuje moje stanje Srce mi je skroz na mjesto Znaš kad je srce ono skroz na mjesto Kad si užasno sretan i sveštima E onda ti daju ime kad ti se stanje Onda ti da novo ime Tak će svako na nebu dobiti drugo ime, drugo lice Ime prema kvaliteti unutrašnjosti I lice prema kvaliteti unutrašnjosti Tako da će mnogi zgodni na zemlji imat monstruozno lice Ako su im unutrašnjosti na zemlji bile monstruozne Jer u duhovnom svijetu vanština je poduda na unutrašnjosti To je zakon Ime se daje prema kvaliteti unutrašnjosti Zato zlodosi kad izlaze van iz čovjeka Kažu nekada da se zove mržnja jer je u zajednici mržnja prevladava Na nebu se sa svojima Nema skrivanja Svaka ptica svom jatu Pa vam je bolje sad odabrati jato Pravo jato Pravo ekipica Ne po vanštini Nego po onoj pravoj kvaliteti Jer tamo ideš nakon smrti Sam si odrediš mjesto jel me pratite? Okej. Okay. Evo ja sklapam savest tobom, ti ćeš postati ocem mnogih narodima, zato sad tvoje ime neće biti Abraham jer to znači o tac naroda nego Abraham o tac mnogih naroda. Jer te pazi sad ovaj najvažniji dio. Jer te postavi ocem mnogobrojnim narodima. Ovo je jako važno. Znači Bog koji nikad ne laže koji Abrahamu direktno govori a nama kroz svoju riječ kaže da se nešto već dogodilo što još nije. Jer te postavih To je znači u budućnosti U prošlosti Gotova stvar Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni To je gotova stvar Kak ćemo mi to spustiti u našu stvarnost Pa da se ponašamo kao Abraham o Isusa, ako je tva volja spasime, već je on uzeo naše bolesti, bole, fizičke slabosti i nemoći, već je on propatio naše patnje i muke, uzeo našu brigu na sebe, njegovim ranama smo već iscijeni jer ti to znaš primjet. Kaže veliki Boži sluga, FF Bosfat je jedan od najvećih primjera službe za Krista koji je napisao opet jednu najveća knjiga o isceljenju na svijetu zove se krist iscjeditelj, ljudi koji su 40 godina bez, bez, beznadežno molili su primili u dan samo kad su naučili kako primiti ono što im već pripada. Ono što im već pripada U Kristu nam već sve pripada Kaže drugi veliki sluga Jedan od najveći koji su hodali na zemlji Malo prije sam ga spomenuo Je učio crkvu vjere Kaže, ja vam je izvedam puno bolje u Kristu Nego van Krista Tak i ja isto, u Kristu vam je super Nama je u Kristu dan svaki blagoslov Svaki blagoslov Blagoslov je namirena potreba Naš otac nama želi namiri svaku potrebu Koji svaki naš prirodni otac želi namire nama svaku potrebu A ako mi to znamo napravi svoje djece ovako nesavršeni Koliko više će naš nebeski otac savrše nama savršeno namiri svaku potrebu I on je to napravio u Kristu Isusu i ako primimo Krista Isusa, primamo pravo na ključ od Božanske špajze Ja vam ga danas dajem i sutra, i u drugi, u subotu Ovo je ključ od Božanske špajze sve što je moje i tvoje sine moj, kaže u luki 15. 30. razmetnom sinu koji se vratio doma nakon putešestvije kad je sve proč što mu je tata dao, razvratno živeći sa svinjama, jedući predstavlja svjetovnog čovjeka koji je po u pohlepu u strasti živi kao svinja svinja je simbol za takvog čovjeka, svjetovnog pohlepnog tjelesnog ali on kad mu je došlo iz repa u glavu se pokaja vratio se odtio, tazga nije natuka izmatrio jer je to slika našeg goca, nego ga je zagrlio, pozvao ekipicu, uz, ubio janca, proveselili su se, ovrtač je dao prsten i najbolje sam Jel je rekao, hajte se veselite Jedno što je bilo zgodljen Da mi se vratilo To je moj otac Ne znam da li je to drugi otac Ali to je moj otac Jel me pratite? E on mu je rekao Evo sve sine što je moje Tvoj onom drugom sinu Koji se nešto bunio Evo ti ključe špajze Mi imamo ključe špajze Nemaš to moliti Imaš ključ i uđeš u špajzu Zakon, vjerujem vam je ključe špajze Emre, ja ću špajzu otvoriti u mjesto tebe špajzu na, Napraviti tvoj pojest To morate sami napraviti <tose> Ocem mnogih naroda učinio sam te Prošlo vrijeme Ali on još nije otac mnogih naroda Još mu je Sara mrtve utrbe Usahle i još Nekako Nije bio u snazi I sad imamo situaciju koja je vrijedna pažnje nešto što jedna opet velika sluškinja u službi Bože od četrdeset godina bila u službi isceljenja nakon što je izbavila se od zadnje faze smrtonosne ovisnosti, opijumu i još koznak drogama kad ju niko nije mogao pomoć, zvali su je kostur sa demonom u sebe. Ušla je u riječ o zdravila čitajući riječ i onda je imala jednu najveličanstveniji službi u i ikad, Lilian B. Omens ona kaže imate proturiječije u tijelu i imate savez Boži. Hoće li moj tatica ispuni što rekao I tu smo negdje mi Je li istina ono što je on rekao, da istina, da je napravio Isus za nas Je li važi ta krv jagančeva za mene O tome vam sve ovisi Da li ja ne osjećam žmarce i komarce, to nigdje ne piše Da li ja ću vjerova kad mi sjede na, na račun tisuću eura, da li ni to ti ne piše Piše da vjeruješ prije nego sjedne Da skačeš ko mala srnaka dođe na izvor žive vode I da onda pjevaš ko ti se već to dogodilo I onda će ti se dogoditi Zašto? Jer Bog nikad ne laže Zašto? Jer On vjeran ispuni svako svoje obećanje. Zašto? Jer je njegova riječ istina Zašto? Jer nije čovjek koji bi rekao pa porekao Zašto? Jer što kaže uvijek bude Zašto? Jer je to pametno uči ispunio uvijek u prošlosti, a kamoli ne meni u Kristu Isu. Prema tome, ako je riječ Božja o, otac moj govori meni sad, i ako On jest ono što za sebe kaže tamo da jest I ako ja jesam ono što za mene kaže da tamo jesam I ako On ima ono što kaže za sebe tamo da ima I ako ja imam ono što kaže tamo za mene da imam I ako On može učiniti ono što je tamo rekao za sebe da može učiniti I ako ja mogu učiniti ono što je rekao za mene da mogu učiniti Gdje je problem? Problem je što ne vjerujemo to Jer mi ne treba vjera ako vjerujem nego djelujem Vjera je djelujem Pokazujete vi vašu vjeru djelovanjem Djelovanjem Djelovanjem Vi meni nemojte filozofirati u što vjerujete Jer ja vidim u što vjerujete, kako djelujete Ja kažem svima oko sebe Jel tako ili nije tako? Vjera je djelovat kao o skladu s onim što je moj tata rekao u svetom pismu, svom ljubavnom meni, kao da je to istina, držat ga za riječ. On je rekao, njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni, vi koji ste bolesni, ako vjerujete ono što piše, i onda počnete dijelovat koda ste već ozdravili kristovim ranama po kristu, i počnete misliti da je to istinito i govoriti, ne baš sad stati na trg, samo će vas i smijati, nego među vjernicima sigurno, a onda vrazima u glavi, onda ćete ozdraviti. Ako vjerujete u ono što On rekao Da će On namire svaku vašu potrebu Po svom raskošnom bogatstvu Kroz Krista Isusa po Filipijanima 4.19 I ponašate se koda hoće I mislite koda hoće I u skladu s onim što piše I govorite ili ispovjedate koda hoće Onda hoće jer to uvijek počinje iznutra, iz Duha Božjega Kroz dušu koja je volja i razumijevanje I onda u tijelu, ili u materijalnoj sferi Znači iz ga prema nižem On djeluje, A mi možemo blokirati po putu Jel me pratite? Jedna od blokada po putu koju ću sad reći, to zapišite Vam je odmah u sljedećem stihu Marka Gde se ne otkriva zakon vjere Nego zakon prepreke A to je 25. stih Gde to zapre Znači to je naše I mi smo primili Krista I s njim smo primili to bogatstvo I sad se to treba očitovat van Jel ne pratite? Ali na putu ka van prolazi kroz izvjesne Duševne kabinete I prvi je volja ako izlazite na molitvu I dalje govori o molitvi Imajte vjeru Božju Ako kažete u ovoj gori Da se baci u mori U srcu ne posumnjate u to što ste rekli Nego vjerujete u to što ste rekli Biće vam to što ste rekli I zato vam kažem Kad osanete Ako tražite za što god Da se molite u molitvi Vjerujte da ste već primili I bit će vam Ali kad izađete na molitvu Znači ista, isti slijed misli Oprostite ako imate išta Proti bilo koga Išta tako da i vaš Bog može oprosti vama, znači nema kompromisa, neoprost blokira, neće vam se dogoditi. Izrečito se na tri mjesta, ja vam to sad neću sve čitati, nego bimo vrijeme, reći vam točno dije, znači molitva gospodnja, izrečito. To je Matej 6, stihovi 6 do 13 u nekim biblijama, u drugim biblijama do 12. Izrečito govori da ako mi ne oprostimo našim dužnicima Neće ni o nama i dodatni stih daju Moliti Gospodnjo, jedini objašnjava Doista ja vam kažem, ako vi njima ne oprostite ne, Neće ni o vama Jednostavno, nema, nema kompromisa za neoprost To blokira Zašto? Jer božanski blagoslovi milost koje smo primili u Kristu Isusu Su posljedica oprosta Božjeg oprosta Kako možemo mi biti u oprostu A nekad oprost drugima O čemu krasno govori slika U Mateju 18. poglavlja Sad ćemo netočno da, da vas ne zeznim Nakon što je Petar pitao Koliko put moramo oprostiti Znači to su stihovi 15 do 35 To vam je prekrasni zakon Ovog oprasta i neoprasta Zajedno sa slikom Koja točno objašnjava Što se događa u unutarnjem prostoru Čovjeka koji neoprašta Znači ovo nije doslovno točno što piše Nego oslikava zakone Unutrašnjosti čovjeka Koji ulazi u neoprast Jel me pratite? Ok Znači kad izađete na molitvu Morate riješiti da ste svima sve oprostili Ili da nemate u srcu nikakve zlobe Nikakve zlonamjenosti, nikakve gorčine Nikakvog lošeg osjeća ili neoprosta prema bilo kome Nego da svima, čet četvrtog pogleda Efežana, stih 32 Oprostite kao što je Bog u Isusa oprostio vama Jer ne možeš primiti Isusa U Isusu protivni osjećaj Znači, ako ćeš ga primiti, moraš ga primiti u srce koje voljno oprositi jer sam primaš opristać, ne pratite? Tu ima mali trik. Znači jako je teško oprostiti nekome recimo ako te neko silova kad si bio mlad. No, no mi ne opraštamo po osjećaju, nego po poslušnosti svjetom Pismu. U ime Isusa Krista ja te opraštam, ne osjećam, ali te opraštam iz poslušnosti, to je trik. Znači svatko može. Svatko koje Kristov daje donosi odluku volje da će oprostiti iz poslušnosti Kristu gospodaru Krist gospodar kaže oprostiti Znači, ja opraštam u ime Isusa Krista, Osjećaj će doći kasnije, da li razumijete, gdje je trik? Ako se rukovodiš s osjećajima, nećeš nikad oprostiti Znači, to je prepreka To je prepreka Da nam se dogodi to što je On rekao Znači, On je rekao nekima sad, Svako ima svoju neku potrebu, ili tako? Uglavnom, te su potrebe temeljne, hoću reći snaga Taj unutarnji život što primamo u Kristu Isusu To primamo po vjere, znači ono što On rekao njemu Ispovjedanjem da On naš spasitelj i primamo Vjerujemo ono što piše i primit ćemo vječni život Božansku kvalitetu života koja će rasti I onda posljediš tome očitovanje tog božanskog života U tijelo je zdravlje, to nam treba za rad po putu I onda nam još treba financijski da smo ok Da možemo sebe namiriti, da možemo raditi za kraljestvo Božje, jel tako? Jer mi imamo obavezu radi za kraljevo Božje Inače nismo kraljevi dužnosnici, kraljevi sinovi, nismo kraljev, nismo u kraljevstvu službi. To vam ulazi u kraljevstvo Božje da ste u službi kralja. E znači, znači to može prepriječiti. Četvrta najvažnija stvar vezana za vjeru jest da ne radi ako ste u ozračju neoprostivosti. Ne radi. Moje se frigat Neće, neće raditi. Neće radit Zašto ne radi, imate Mateo 18, Pogledaj prekrasna slika sama vama po sebi, Govori svatko koji ima dobre volje, će pročitati I sve će mu biti jasno, otvorite srce Sve vam je tamo Znači, ako imate išta protiv bilo koga Znači, čak i malo vam može zablokirati Oprostite Oprostite jer je On puno više Vama oprosti. On je puno više Vama I kako On oprašta? Pa ja sam Joj oprostila, ali jo neću nikad zaboraviti Ne, On oprašta, kaže, ja se ne sjećam Ja se ne sjećam Ja se ne sjećam, Hebrajima 8.12 Ja se ne sjećam, tako mi moramo oprašta, kao Bog Opraštajte jednim drugima, kao što je Bog u Hristo Vama Jel' tako? E i sad idemo vidit smo s remenom. Idemo vidit, Idemo vidjeti kak je naš tatica po vjeri Abraham riješio situaciju. Je to ok? E. Jeste sa mnom jer me pratite gdje on Vam se ovo sviđa? Jeste, jeste odlučeni početi živjeti u vjeru ili filozofirati? E onda super. Idemo Abraham, gdje ćemo čitati. Najdje što tu piše, ne tu ćemo čitati imam tu nekoliko trebala. Tu imam nekoliko prevoda, pa ću onda pročitati nekoliko prevoda. Znači, idemo na Rimljane 4.17, točni 18 do 22. 4.18 do 22. Evo ga, pazi sad ovo. Is početka, gledamo sljedeću dinamiku, evo ovdje, ovdje jedan čovjek ima rak ko šta ne srže, to je znači proturiječ Božem obećanju. Znači pismo kaže da je ozdravljen ako je Kristov, a on u tijelu ima nešto što se tome protivi. Ili pismo laže ili on nešto ne zna napraviti, jel tako? Ili nešto ne zna da mu pripada. To su opcije. Ko misli da on ne zna napraviti negne ruku. On ne zna da mu nešto pripada. Ja mislim da ne zna napravite jer, jer je doznao da je to njegova Jel me pratite? Prema tome, mora vidjeti nešto što mora napraviti I onda će mu se dogoditi što pismo obječaje Inače pismo laže, a rekli smo da pismo ne laže Ovo je drastičan primjer, ali i ga je dobro znate, li tako? Obek se vam drastični primjeri najbolji Ja kažem svima, idealna vam je pozicija, ako se na smrtnoj postelji ti fokusira na Bože obećanje. Nemaš ti ono kao, naš kao, možda ovo, možda on Ti stari moj, ili radi ili ne radi Ti si debelo koncentriran Ti si u idealnoj pozici Tebi su misli fokusirane samo na jednu stvar Dok ovak, ti nešto malo znaš, ono, pa može to i lako, pa... Eh. Jel' me pratite? Ok, znači, u nade protiv svake nade povjerova Abraham da postane otcem naroda mnogih Po onome što je rečeno Prekrasna rečenica Ja ću vam je pročitati drugog privoda Čak kad nije bilo razloga za nadu Abraham se nastavio nada, nadati vjerujući Jer Bog mu je rekao Pazite ovaj slijed misli Znači ovo je idealan primjer vašeg duševnog zahvata prema proturiječi u vašem tijelu i u vašoj životnoj sferi ako se protivi riječi Bože. Kad nije bilo više nikakvog razloga za nadati se, te ta biserka je ipak vjerovala, jer Bog je rekao, a nije vjerovala niš. Nadajući se sljedeći prijevod, nadajući se unatoč beznadežnih okolnosti on je vjerovao baš kao što mu je bilo rečeno. Ma da li ne kužiš, kak ne kužiš da ja nemam, ovo ne mene niko riješiti da ali pazi, Bog je rekao koji nikad ne laže, a on je, a kaže za sebe sve moguće ili ti ga sve mi je moguće ili ti ga ništa mi nije nemoguće ili ja mogu sasvim sigurno ispuniti ono što sam obećao. Za mene nema nemogućnosti To je Bog O kojem mi ovdje pričamo On nam se obraća kroz svoju riječ On je u Kristu bio na križu On je u Kristu sad među nama Po nama, po svom duhu On nas hoće k sebi On nam je osigurao se blagosle, Isti je to Bog, nisu dva Prema tome, unatoč svih beznadežnih okolnosti On ipak vjerova Baš kao što mu je bilo rečeno ili, ili kaže ovako Jer Bog mu je rekao Zato je nastavio vjerovat Inače iako ništa nije bilo tu što se U njegovom tijelu ili u njegovoj fizičkoj sferi Ako je neka financijska gabula Što mu se činilo da može tu situaciju riječi Ali mi ne hodamo po onome što vidimo Po našoj pameti Nego po onome što piše i s Koliko smo to usvojili Toliko nam se događa Ali blago nama vjera može rast To je drugi princip Vjera je Božja Imaju je svi mjeru Znači onaj koji kaže da nema laže Ili Boga čini lažcem I onda on treba tu vjeru prakticirati, Koji ljubav Pa ljubav raste Ljubav kad se prakticira Raste Ko plamen kaže je ljubav ili raste, ili se gasi Ako hoćeš da raste, moraš staviti tu i tamo neko drvce Drvce Tako isto i s vjerom Jer je vjera srca Jel me pratite? Viš kako me gospođa prati, kak se nagnula a? To znači da me prati Prema tome, pazi još jedan prevod Kad nije preostalo ništa za nadati se Abraham se i dalje nada i vjerova Znači, znači, nemoguća situacija Nemoguća situacija Je idealna situacija I opet da uzme Marijin primjer Ima puno tih proturjeći u vezi Marija Ali Marija je idealna primjer Isto vjere. Znači, bila je mlada Neiskusna Jako je bila odgajana u hramu Ali suočila se sa novom nemogućom situacijom Pojavio je se neki Angijel i rekao je nešto što nije baš bilo moguće, prirodno, tako? začećeš i rodit Sina Po duhu svijetu Ja rekla mislim, ja, ja ne kužim taj princip, mislim kak, ja nisam nepoznan čovjek <clears throat> On je rekao, zaosjenit ćete sila Svevišnjega i rodit sveto Svijeto Čeda Svači se Isus I anđel kaže Bogu ništa nije nemoguće. To je Luka, prvo pogledaj, stih 37. I sad Marija kaže, ovo idealan primjer. Ako hoćete biti blaženi ko Marija, a možete biti bolje, jer kaže, blažene su one grude koje ste te dojile, a Isus kaže, ne, ne, o Mariji, Marija, Marija ga je dojila, ali tako? Ne, ne, ne, ne, blaženi su oni koji slušaju riječ Božju i vršeja. Ja sam vam blažen dok slušam riječ Božne, Božju i vršeja. Marija rekla 38. tih. Nek mi bude po tvojoj riječi. Nek mi bude po tvojoj riječi. Anđe posla Bog, znači anđe, prst Boži su anđeli. Možeš reći usta Božja, ruke Božje. On govori što mu je Bog rekao. Isto kao da mu je Bog rekao, ali tako? Ko da je Bog rekao. Ona je na ono što je njoj Bog rekao ili što je nama Bog rekao u njegove riječi, jer to je nama Bog, drag, naš dragi otac, govori. Rekla što? Nek mi bude po tvojoj riječi. Mislim, meni se posebno sviđa taj 23. psalan 6. stih Sve dane mog života, pratit će me sreća i milost Milosrđe i radost i ne, ne, Nek mi bude, po tvoj riječ. Meni je to ok nek, Mislim, nek bude I onda bude I onda kaže elizabeta u 45. stihu Istog pogleda Blažena si ti, o Mario Zašto? Jer si povjerovala Onome što ti je Bog rekao Blažena si ti Marija Jer si povjerovala onome što ti je Bog rekao Jel' Bog rekao njegom i ranama ste bili izcijenjeni Ili rekao bit ćete, ili bili ste Nek' mi bude po tvojoj riječi Nek' mi bude po tvojoj riječi Ja sam imao neki dan, neki dan sam bio kod doktorice Osjećao sam skoro cijelo ljeto tu jedan pritisak ovako u cvijevima nisam znao što je, nisam htio iš na korču jer ne vjerujem baš njima još sam na specijalistički pregled i uspostavljao se da je upala tankog crijeva. To osjećaš onako kao jedan neugodni pritisak. I ja sam kad sam doznao koja je dijagnoza, ja sam se njoj zahvalio na ponudno je rekao sam neću hvala ja ću to riješiti mene je samo zanimala dijagnoza i ja sam se svaki dan sieo pred riječ Božju, ja sam rekao, oče moj voljeni, hvala ti na tvojo riječi, riječ, tvoj riječ istina. hvalati na takvoj milosti i molim i gdje dođe da sad ne govorim sve ali ja, ti si rekao u svoj riječi da ako ja pazim na njih ako ih stalno motrim ne ispuštam iz očak se doista prignem u volji tvojim razlozima i ako ih pohranim sve srca svoga da su one životonima koji ih nađu zdravlje sve u ovom tijelu, ja sad uzimam tvoju riječ kao zdravlje nakon nešto vremena nisam ne braćao pažnju to je nestalo samo od sebe a cijelo leto nije nestalo jako sam se pomolio Ili je istina ili nije istina? Ali ja me pratite? Nek mi bude po riječi. To je akcija naše volje. Živa djelatna akcija u svijetu. Kao da je ono što on reka istinito. Da li tako ili nije tako? Nek mi bude po riječi, kaže Marija. Ukani Galiles je rekla onima koji su posluživali Učinite sve što vam kaže To vam je idealan stav Ja ću učiniti sve što mi Isus kaže To vam je, to vam je fantastična formula Ja ću učiniti sve što mi Isus kaže Kaže Isus idete odoja, a ti si lažni apostol, nema više apostola. Apostolos na grčko znači poslan. Isus je rekao, idete, posla me, ja sam otišao. Bolje se ti pita, se ti odazva. Ja sam odazvana, a jesi ti. Tebe će pitati, jer se ti odazvana, idete. Jel' tako? Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni. Ja ću vas otmoriti. Ja niti sam umoran ni opterećen. Ja dođem k njemu svaki dan. Još prije nego se umori. Da se ne bi umorio. I onda on kaže, učite od mene. Ja učim od njega. Ja sam ponizna i kratka duha. Ne galamim, ne skačim na ljude. Kad neko počne galamit ja pognem glavu i maknem se korak, jer znam da njemu najgori. počinje se moliti o duhu. I naćete mir dušama svojim. Mir, mir. Konačno iscijeljenje, kaže opet. Ja vam se družim s ovima koji su ono fakat prva liga, Bundesliga. Ti je Lozborn je najveći evanđelista koji hoda zemljama I njegova žena su najviše zemalja Preveli Kristu najviše čuda Vidjeli od kad ima svijet Na svakom njegovom pohodu se Kristu kaziva Najmanje jednom čoveka nekad i tisućama Znači jedan najvećih živućih apostola ikad On je rekao Kad vas prođe ovo svoje ludilo sa vjerom Ja se slažem s time Onda ćete spoznati da, da je Bog ljubav I da je najveća iscijeliteljska sila ljubav I da je konačno iscjeljenje Mir mir, nema mira opakima. nema, nećete naći mira dok se ne naučite ljubiti kao što je Bog pokazao Isusu Hristo a to nećete moći ili imati snage dok ne primite oslobođenje i otkupljenje po Isusu Hristo jer ste do sad zavezane volje pa nekad ih hoćete, dobro, nemate snage vam je volja zavezana, u vlasti ste tame nema mira grešnicima, svi su grešnici koji krše božanski red ljubavi Znači, Abrahamo primjer Abraham je, unatoč svake nade, povjerova Otcu svome koji mu je rekao da će ga postaviti Oce mnogih naroda i Pazi sad ovo Ja si to obično sebi rastavim na, na, na, na, ono, znaš, na posebne zahvate pa primjenjujem to Nepokolebljivom vjerom promotri On tijelo svoje već obamrlo Najbolji prevod je možda King James Version kaže ovako He considered not his own body on neo obraća pažnju na svoje tijelo znači on je bio svjestan proturjeća u svom telu ali ga je on zanemario zašto jer je gledao u obećanje božje ili u boga koji obeća koji kako kaže 93. psalam pet stih tvoje su obećanja vjere predostojna koja rečenica on nije gledao u proturiječije Nego je gledao u Onog koji je obeća. Što više gledaš u Njega, to će biti manji problem Što više gledaš u problem Je li tako? Znači On je bio svjestan Svatko od nas, kad je bolestan, je svijestan da ga nešto boli Je li tako? Ili već Ali On nije obratio pažnju na fizičko očitovanje Nego ono što piše u pismu, jer pismo je stvarnost koja se nudi očitovati u nama ako u volji nema blokade I u um ako je obnovljen u skladu s riječi Bože Ako um ima ono što piše Kako će dvoje hoda zajedno ako se ne usklade Kaže Amos 3.3 Mi moramo imat istu volju ko On htije iste stvari Moja volja i njegova volja I imat u umu istu istinu I onda će se to slobodnim prolazom kroz duha Kroz dušu očitovati u tijelu To je raspored stanja stvari Inače reaktira ovo niže na ono gore on uvijek je aktivan agent A mi smo reaktivan agent, je tako? Iako se niže buni protiv višeg reakcija Poništava akciju, i tako? Sama laganica, nema veze. Prema tome, On je bio svjestan problema u tijelu Ali to što je imao u tijelu se nije slagalo S onim što mu je Bog svemogući rekao Da je već njegov roce mnogih naroda Ja sam te već učinio ovo je važno razumjeti On nam kaže da se to već dogodilo Pazi sad ovo Znači nepokolebljivom vjerom promotrije on tijelo svoje već obamrlo Bilo mu je blizu sto godina I obamrlo skrila sarina Ali pred Božim obećanjem Božjom riječom Božjom istinom Nije nevjeran dvoumija Dvoumljenje ili sumnja poništava vjeru po jakovljevoj broj, znači pišete opet prepreke za vjeru, dvojba ili ti ga, nisam siguran je li to istina. Jakovljeva, prvo pogledaj stihovi 5-8 Tako, čovjek koji je poput valovlja morskog Kojega hiće amo i tamo Podvojena uma neka misli Ne misli da će išta primiti od gospoda Znači, ako dvoumiš u Božje obećanje Nećeš primiti Ako dvoumiš Božju riječ nećeš primiti Koji je lijek za to pa vjera Kako se vjera stiče slušanjem riječi Božje Ili ti kada da uđeš u riječi Slušaš, čitaš istu stvar Više puta, s više strana Da ti on kroz tu riječ ne prosvij i ti kažeš, aha, to je tako i ne bi biti drugačije Dvojba znači uništava vjeru Nećeš primjet Razumsko slaganje uništava vjeru Nećeš primjet Neoprostivost uništava vjeru Nećeš primjet Nada uništava vjeru Zašto? Jer nada čeka da se nešto dogodi a vjera prima što je uručeno kao dar, sad Vjera je sad Onaj koji moli neka već dok moli vjeruje da prima i dobit će Danas odgovaramo na peto i šesto pitanje Kako primamo to što je On nama već u Kristu Isu i uručio kao dar milosti zato što nas ljubi Primamo putem vjere Pitanje broj pet Broj 6 Kad primamo odmah Čim vjerujemo Odmah čim vjerujemo Kad? Sad Nada je protiv na vjeri Uništava vjeru koja prima Jer je u budućnosti Kad? Sad? Zašto god da se molite Vjerujte da ste već primile Sad? I onda će vam biti vjera je uvjerenost u zbilje koje još ne vidimo. Zašto mi to možemo biti uvjereni jer je Bog rekao koji Bog da vam sad ponovo ne ponavljam ovaj koji nikad ne laže. Ako nikad ne laže onda mora biti da govori istina. <clears throat> Imo dalje, ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumio nego se vjerom ojačao Davši slavu Bogu E, to je važno Ako ja imam sad Onda mogu početi hvaliti slavi ono koji mi je dao Zašto? Jer imam Zašto? Jer ne čekam da vidim da imam Ti odmah znaš da li je čovjek dobijak mu se lice ozari Da mene sad neko nazove I kaže Uplatio sam ti deset tišće eura Primjerice Stari moj, ja bi odmah digao ruke od radosti ja sam vidio lovu? Nisam Kome sam vjerovao, Onome ko ime nazva? odete te Bog nazva Čuj, Bog, Sinčić, uplatio sam ti ozdravljenje Ma jesi si sto posto, nič ne vjerujem Ja ti to ne vjerujem dok ne vidim Jel' tako ili nije tako? I kak će takav pr, a, a, a primit kad dvojbi? Što dvojbi? Njegovu ljubav i njegovu moć Neka takav čovjek ne misli da će išta primiti od gospoda Jel' hvatate princip vjere? Oke. Okay. Imo dalje. Nego se vjerujemo ja čao davši slavu Bogu posve uvjeren da Bog taj svemogući jer šada i može učiniti što je obećo. To vam znači da je sve To znači da može učiniti što hoće, a vi niste bili, ali smo mi dokazali to svako je i ole. Poučljiv će razumjeti da je njegova volja da mi budemo zdravljeni ako ništa drugo jer je krist na križu uzeo sve naše bolesti i boli pismo jasno kaže izajd pedeset trideset njegovih ranama mi jesmo iscijeni petar kad se okreću provetes 2.24 kaže gledao istu, istu sliku njegovih ranama vi ste bili iscijeni onda Isus Mate osamsto šesnaest sedamnaest to potvrđuje i kaže uvet će mu mnoge koji su bile dajmonid zemaj i krivije prevoza posjednuti koji su bili pod utjecajem demona ili zloduha pod utjecajem imaš raznih utjecaja ne znači da su skroz zaposjednite, ne znam komu nosi glavu. Možda mu jednostavno slijep, pa mu je duh seo na oko Možda je gluh, pa mu je duh sjeo na uho Možda ima, ne znam, rak pluča, pa mu rukna. Ne znači da skroz ne zna gdje To bi bilo zaposjednutu, posjeda A oni zagnao duhove riječu i ozdravi sve bolesnike Da se ispuni što je rečeno po proroku Izai To je za 53, 4, 5 Znači križ, evanđelje, radosna vijest on poneše naše fizičke slabosti i uze naše, naše bolesti Da se ispuni prorok, a prorok kaže uzme naše, znači sve Zato je Isus odradio sve I to je svakom čovjeku koji je dobra srca, poštena, vjeru reći Božoj Dovoljno da zna da je volja Boža da mi ozdravimo Ko što je njegova volja da mi budemo spašeni Jer je to isti paket, isti križ Ista rečenica, ista misa Prema tome on hoće i on može I onda je Abraham bio, još je rekao da je već to napravio Znači mora biti na nama Mora biti na nama Mi ćemo sutra čitati neke važne zahvate vezano za vjeru Jer ja imam krasno učenja na tu temu I ovi krasne prevode Krasnih velikih slugu Boži Koji su to iz prakse govorili ćemo sutra se posvetiti tome Da mi stvarno razumijete princip božanskog djelovanja U subotu sljedeći put Božanskog djelovanja i našeg Reagiranja na božansko djelovanje Koje u stvari dozvoljava njemu Da se to što je ona umije Ostvari u našim životima Jel me pratite? Znači, On napravi svoj dio, nešto kaže I mi sad reagiramo na to što je On rekao Kako? Unatoč tome što se nama ne čini da to to Unatoč beznadežnih okolnosti Unatoč tome što smo promotrili naše tijelo kako god da jeste li naše financijske okolnosti u današnje vrijeme Kršćani treba imat uvijek dovoljno za sebe I za svako dobro dijelo A ne daju minusu na kraju mjeseca godinama To nije kršćansko stanje Prema tome, on to promotri, ali on ne, nepokolebljivom vjerom, nepokolebljivom vjerom, znači ne dvojbi Bože obećanje, nego da slavu Bogu. Zašto? Jer je on rekao dao sam te već, učinio sam te, imaš, tvoje je. Prislaja moje sad kako da govorim, mislim i djelujem ko da je moje i bit će. Biće To ćemo sutra isto razvađivati Princip ispovjede o to je jako važno Princip ispovjede Ono što govorimo. Ako u srcu vjeruješ I ako govoriš Biće ti Ne samo ako u srcu vjereš Jer ti ono što vjeruješ To ti na usnama Što u srcu Iz srca usne govore Mi stalno govorimo ono što nam je u srcu Osim lažimo i tad govorimo što nam je u srcu Samo da bi na drugi način došli do toga Prema tome kad on kaže mi moramo imati u odnosu na ono što on rekao Abrahamov stav, Jer Abraham je naš otac povjere. Mi smo sjeme Abrahamovo, el tako ili nije tako? Saću vam dati dva primjera, počnemo pa završiti. Ja, što vam dva primjera. <clears throat> Nači Ivan 4. IV. poglavlje. Dužnosnikov sin. To su stihovi 46 do 54 prekrasna priča. Znači Isus je ponovo došao u kanu Znači razrađujemo kako to u praksi radi Kad Isus nešto kaže Nama ovdje govori A ovdje Hvala, Hvala. lijepa Pa evo možete, evo čekat ćemo sad Znači praktičan primjer kaže pismo da su mnoge druge stvari, da je Isus radio mnoge druge stvari, to je Ivan dvadeset 31 trideset 31, još ali da ove koje su zapisane da su zapisane da bi mi mogli vjerovati i povjeri u njega imati život Zoe, božanski život koji uvijek nosi zdravlje znači on nije slučajno zapisano ovim slikama je dinamit i što mi to više čitamo to će nas više apsorbirat više će nas apsorbirat Pa ćemo sad pročitati dvi slike ću vam dati, jedna od njih je mene prosjetla Hvala najljepša, po ovom pitanju je mene prosjetla Jedna je očinju čitati drugu Znači Ivan 4. pojede stih 46 Isus je ponovo došao u kanu u Galileji gdje je bio ono pretvorio vodu u vino I bio je neki kraljevski činovnik kojemu je sin bolovao u kafernaumu kad je On čuo da je Isus koji iscjeljuje, došao iz Judeju u Galileju, otiđe k Njemu. Kad smo mi čule, jer Isus je i riječ, kad smo mi čule da je riječ isceliteljska, on do ja čitat riječ. Ja sad radim kad dođem čim dođe na korčulu, bit ću s vama tri tjedna i onda idem ponovno u misiju, držat ću u Splitu seminar, sa prošlo put sam, sam držao tri dnevno seminara, Ovi, ali sad se sprema napraviti audio snimku Sa stihovima isceljenju Koji su sami po sebi isceliteljski To se pušta ljudima koji su na samrtnoj postelji u Onim centrima za palijativnu skrb I onda ti ljude ozdravljaju Ako, ako radi ta riječ onda, onda ćeš i dat nekome Da mu uradi to što riječ govori Ako čuješ da radi a mi smo rekli, da, čuli da radi Da daju ljudima da slušaju koji su u kome I oni u kome čuju, jer duh čuje I on izađe iz kome nakon par dana I počne citirati stihove, kaže Ja sam na ono zdravju me pratite? Onda ona žena što smo prije spomenuli Lillian B. Olmans Je imala sa svojom sestrom Obed dvije su bile pune duha 40 godina službu Ostavštinu su tako u novčili Uložili da su napravili kuću vjere i onda su imali cijeli gornji kad su iz bolnice dovodile ljude koje su doktori odpisali Znači smrtne slučajeve bez pasa I oni bi im samo čitali Iz Svetog pisma, stihova o isceljenju Posebice 28. pogadlje ponovnog zakona Gdje je prokletstvo bolesti I prokletstvo kršenja reda Što je jedno od toga bolest I Galačan je 3.13.14 Kađi da je Isus nas odkupio prokletstvo zakona I prema tome, ako nas i Krist odkupio Onda ja nemam bolest I ovi bi to ponavljali I preko 90% bi ozdravili Od smrtnih slučajeva. Što to meni govori? Pa to meni govori da ovo radi. To meni govori da ovo istina i da ja to mogu znači uraditi da drugim ljudima pomogne na ne obitelji koje su u teškoj nevolji kad i najbliži umiru i da je to sveta obaveza svako kršenja jer će pitati Isus kad dođe i digne se na oblacima u slavi, nebeskoj sa anđelima i skupi koze i ovce pitaće koze koji su samo filozofirani nisu činili milosuđe jeste vi posjećivali bolesnike. Znaš, je li vama bilo stalo ili ste gledali samo svoje? To će nas pitat Jel ti samo svoju kasicu Gledali si, možda vidjeli Treba nekom siromaku možda dat Jel me pratite Ok, znači On je čuo da Isus izcijeljuje I došao je k Isusu Isus je i riječ I zamoli ga Neka siđe i izcijeli mu sina Koji je ležao na umoru ja uvijek nekad pitam neke koji dođu onako prilično, znaš, nesigurni, ne vjeruju ništa, ja kažem, si ti na umoru, nisam, e, pa onda ima i nade za tebe, jer Isus je ovdje iz jednog na umoru ili kad dođe ovi koji su vrapću onda tu i tamo neki imaju te neke probleme, više su se umislili u principu im paši da primaju države pomoć, ne hoće ništa raditi i onda on kao ne mere se on izvječiti Ja vam onda pročitanu scenu iz Marka pet luđak iz Gadarinskog kraja koji je bio po grobnicama, tuka se kamenjen, ga Niko nije mogao zaveza svi bi na lema jesu ti luđi od ovog, ne, e onda ima nade za tebe. Isus mu reče, ako ne vidite znakova i čudesa ne vjerujete, znači oni čekaju da se prvo vidi pa će vjerovati. Reče mu kraljevski činovnik, gospodine, siđi dok nije umrlo moje dijeta. Pazi sad ovo Sad smo tu, to je, to je to, sad smo tu Isus reče Ko reče? Isus Isus, Isus reče Pazi sad Idi, tvoj sin živi Ale on je došao iz Splita u Zagreb I sin mu je u Splitu i umirio I došao je kod Isusa Isus je rekao Ide, sin ti je ozdravio Ali on ne vidi sina U to doba nije bilo komunikacije Nije bilo mobitela I on kaže Pazi sad ovo tih 50 Podcrtajte, po, povucite, obojate, Stavite uskljičnik, smajlić Isus mu uh, povjerova Pazi Povjerova čovjek riječi Koju mu reče Isus I ode što to znači? Da je dijelovao u skladu s onim što Isus rekao Ko da je ono što je Isus rekao? Istina Isus je isti po Hebrajima 13.8 Jučer danas preključe za uvijek, uvijek isti Prema tome, ako mi napravimo što je ovaj napravio Isus će napravi što je on napravio Ide, tvoj sin živi Samo se pozoveš na ovo i dogodit će ti se ako vjeroš Bilo koju riječ, ako je staviš u dijelo, dogodit će ti se Čovjek povjerova Isusovo riječi I ode kući ja dodam pjevajući Jer ako je povjerova Onda zna da mu je sin Koji je bio na umoro, umoro zdravlju Ne mojiš nego ić pjevajući I on je onda išao kući pjevajući I dok je još bio na putu U susret mu dođu njegove sluge I javiše da mu sin živi Pazi sad ovo Upita ih za Uru U koju se počeo bolje osjećati On je trenutno zdravio Nego se počeo poravljati jer nekad je trenutno, a neka to traje Dok se ne očituje, ali ljude pobrkare, oni ne vjeruju To ćemo govoriti isto sutra To je jedna velika, velika prepreka A to je vjeruješ u simptome, a ne u riječ Božje Očekuješ zmarce i komarce da odmah ne stane I onda ako odmah ne stane, misliš da si primio A ako onda se počne nešto malo te boliti Onda misliš da se vratilo, i onda ode voz To je isto velika prepreka to, to je vjera nevjednog tome Koje mi samo ime govori da nema vjere Znači Tad razumije otac Nakon što mu su mu rekli Juče u sedmoj uri Ga pusti glasa, Tad razumije otac Da je to bila ona ura U koju mu reče Isus Tvoj sin živi Ura Ili bilo koji vremenski period U riječi Božje Predstavlja stanje Jer u duhovnom svijetu Nema vremena nego stanja Ura predstavlja trenutak Kad je on počeo vjerovati. U tom trenutku je se to počelo događati i to se u tom trenutku nama događa U momentu kad vi zadnjeg dana čujemo I Amen Pred prijestoljem u tom trenutku Iscijeljenje počinje ako vjerujete I sve drugo U tom trenutku Da li ja ne vidim, nema veze Nećeš nikad ne viditi ako ne vjeruješ da si primio prije nego što vidiš Prvo vjeruješ pa vidiš A ne prvo vidiš pa vjeruješ David kaže Ja sam vjerovao da vidim Dobro u zemlji živih Mislim da to 37. psalam Nemojte me točno hvatao za riječ Ali super psalam Ja sam vjerovao Nisam siguran Ja sam vjerovao da vidim Ja sam vjerovao Nisam siguran Dje pa me nemojte Ali točno ovako glasi Ja sam vjerovao da vidim Dobro u zemlji živih A ne ja sam vidio Pa sam onda vjerovao Jeste li razumeli princip? On je došao k Isusu I on je doznao koja je Isusova riječ za njega Znači ja imam problem i onda Idem i vidim gdje je Tu rješenje mog problema I u momentu kad ja to pročitam Ja sam došao pred Isusa i kad sam čuo što pismo kaže To je kod da mi je Isus rekao I u momentu kad ja to povjerujem A pokažem da sam povjeruo kad djelujem sukladno tome U tom momentu se moja situacija počne mijenjati Do kraja njego čitovanja Kojeg Riječ Božja obeća Jer Riječ Božja neće podbaciti On će potvrditi jer mu je stalo Da li razumijete princip I da on uključuje djelovanje Ili ti ga filozofiranje. Idemo još na sljedeću situaciju, Luka 17 stihovi 1 do de, 11 do 19, to je mene prosvjetilo po ovom pitanju, ja sam imao baš onako svjetlostno otkrojenje. Onako me odnilo iz sobe i točno sam skužio dvije kvaka, dok sam to čitao više puta. Znači Luka 17 poglavlje, stihovi 11 do 19, 10 gubavaca. Jeste spremni? Na putu u Jeruzalem prolazio je između Samarije i Galileje Kad htijede ući u jedno selo dođe mu u susret deset gubavaca i stadoše izdaleka daleka zabranjeno je bilo približavace zato su stale i počeše vikate Isuse učitelju Budi milosrdan prema nama Često se u Svetom pismu Kad se dođe po isciljenje Traži milosrđe Ili ti ga apelira se Na njegov osjećaj ljubave Prema onome koji pati Jer to je milosrđe Od mizeri kordija Od srč, srčeka prema onima koji su mizeri Kordija je srce Znači on ga traži za milosrđe i on je uvijek ukazao milosrđe, a on se nikad ne mijenja. Još kaže pismo, to su Hebrej dvjesto da on veliki milosrdan svećenik koji može nama pomoći i hoće pomoći jer je on isto trpio koji mi pa ono u čemu je bio iskušavan može onima koji su iskušavani pomoć. Pazite sad kad ih vidje video On njih uvijek, nego kad mi iskužimo njega Reče im, ili mi pročitamo Znači opet uputa Idete i pokažete se svećenicama Znači oni nešto traže, a On im da uputo I sad je na njima ili na nama popratiti uputo Idite i pokažite se svećenicima To znači da su gubavci u to vrijeme Kao dokaz da su očišćeni Trebali potvrdu svećenika I prema tome, to govori Levitski zakonik 17 dole ima Ima to su, u starom zavjetu Ti su, ti su misli, čak da nije 17, nego 14 Ne znam što tu piše Tu sam ja mislim zapisao Znači imate pogledaj kako se čisti od gube Dva su pogledaja I onda kad je Isus njemu rekao Idite i pokažite se svećenicima To je isto značno Znači poglavlje 13 je to Ogube To je isto značno Koda mu je rekao Očistili ste se A čekao, nikdo dalje su gubave Sad sam misli da on je rekao idite pokaži se doktore Reci da sam zdrav, a on ni ono, nizdrav Ali Isus je rekao da je zdrav Dok se vršovi bili gubave opet proturiječ je u tijelo I božanska riječ ili savez koji je Bog sklopio s nama putem riječi Jasno vam je da kao neko nešto obeća Da se svezao riječima svojih usta To su mudre iz reke 6.2 Svezao se riječima svojih usta Svezao se Kad ti nekome nešto obećaš, ti si se sveza, Privezao Idete i pokažite se svećenicima Je isto značno sa izjavom Ozdravili ste I oni su sad išli Dok su išli Ne dok su stali i govorili Isuse Ali Isuse kak ne kužiš Kak ćemo se pokaza svećenicima Kaj ti ne vidiš Isuse Da smo mi i dalje guba. vi. Ne, oni su Isusa poslušali na riječ I ošli oni prema svećenicima I dok su Pratili Isusove upute, očistili su se. Svih deset Morate si doniti u srcu odluku Ja, ja ću se pratiti Isusove upute Drugo, može se sve srušiti Nek' grmi, nek' padna, nek, nek' me hoće raspet Ja ću pratiti Isusove upute Jel' tako ili nije tako? Dok su išli, su se očistili i samo jedan od njihovom je inače situacija za, za, Zaprepastili bi se koliko malo ljudi dođe i da slavu no. Zato ja kažem sedmo pitanje kojeg morate odgovoriti Prijatelju moj što će štisti im ozdravenje Odgovor je ja ću slaviti Isusa Na sve žile da me skoče po vratu U svih deset gradova ću ići kao onaj šenuti, birši I svima će govoriti o tome koja mi velika djela učini gospod I služit ću njemu jer sad imam svjedočanstvo o zdravljenju I mogu druge privoditi k'o zdravljenju Jer sam izvadio iz svog oka balvan pa mogu i drugima matrun izvaditi To je smisao o zdravljenju Sjedmo pitanje Što ćeš prijatelju, ti s tim zdravljenje napravi uvelike utječe na zdravljenje Uglavnom, jedan se vratio Bio je Samarijanac Isusu se to baš nisvidlo ovi, ovi su deset i devet drugi Vjerojatno izgubili jer nezahvalni izgube Ali mi pratimo ovog jednog Poslušao Isusov uput, Iša je Dogodilo mu se Vratio se I dao zahvalnost I još je dobio od Isusa hvalu Sad mi pada na pamet, pa ću to pročitat Jer je, to vam je 600. Poglad knjige o Jošuji Ono što vam hoću reći je da On kaže da nam je nešto već dao Da On kaže stvar je gotova I da nam da upute ka što mi moramo napravi da se dogodi Izvrna, Izvrsna situacija pri ulasku u obećanu zemlju Prva prepreka je bio Jerihon, grad sa bedenima velikim I On je rekao Jošuji, to je drugi stih Ja sam vam dao, evo daje vam, daje vam, da, to je vaše Jerihon sa svim njegovim ratnicima, a zidovi dalje tam. Ne savladili što se tiče njih. I on je dao upute, vi morate ići oko grada svi ratnici i jednom obiđite oko grada Tako čini šest dana A sedam svećenika neka nosi Sedam truba od ovnujskih rogova Pred kopčegom A sedmi dan obiđite oko grada Sedam puta I svećenice neka pretom trube u trube Pa kad zatrube u ovnujski rog Nek tad narod čim čuje trube Počne vikat Ili podigne glas U bojnu viku Tad će se zidovi gradski sružiti Znači dao sam vam vaši Ali morate to i to napraviti Dao sam vam zdravljali Morate to i to napraviti Morate u srcu vjerovat što riječ govori I ustima ispovjedati Dao sam vam ali se traži od vas nešto I onda su oni to napravili Točno, što su napravile, točno su napravile. I sedmog dana ustaše rano kad je zaras svanula i obiđoše oko grada isto onako sedam puta, samo toga da, isto onako 7 puta samo toga dana obiđoše oko grada sedam puta i kad svećenici svećenice sedmog dana za zatrubiše u obnujske trube, povika Josua narodu: "Sad podignite bojnu viku, jer Gospod daje grad u vaše ruke." Noći znači, sad vići da se ozdravio. Pa da li još nisam Da li kaže da moraš prije vika da se ozdravio Da ćeš on dozdaje. Ma da li kaj ne kužiš, Ma da li slušaj što ti on govori I tako dalje, i tako bliže Tad podiže narod bojnu viku te zat o Rahab I to to ćemo preskočiti. Tad podiže narod bojnu viku te zatrubiš u trube I kad narod začu glas truba i Podiže bojnu viku iza glasa Tad Neprije tad kad kad su ušli u upute tad se srušiše zidove i narod prodre u grad svaki upravo ondje gdje sta, stajao tako zauzeše grad moje molita da i vi tako srušite bedeme neprijateljske u vama i oko vas poslušnosti božje riječi ustrajnosti vjere da krenete odvažno poslušaj što je Isus rekao i sasvim izvjesno će se dogoditi sve ono što je ono U ime Isusa krista. Amen. Eto. Sada sljedeći put ćemo nastaviti isto vjer.